De az orva merre van szélnek forrása, és a méltóság, amivel szavazol, előnt úgy, mint a hibert az árja, egy választás, mely sorst döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontottam már, ha magyar szavazó. Tőled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 Vajon mely egyben megyünk úrna elég borítékbazárt éjainkkal, egy választás mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontottem már, ha magyar szavazó, őled úgy fé hogy már, ha magyar szavazó. Időn eljön majd az a fényteli nap, idő népünk vagy hirtelen szintfal, vajon mely egyben megyünk úrna elépori még basát Hát ezt a dalt szerintem minden reggelnek meg hallgatni, minden reggel erre fog én úgy döntöttem, hogy felszívom magamat az elkövetkezendő három hétre és nem hagyom önöket téma nélkül, ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak úgyis jó, én a magam részéről mutatok önöknek egy hát... Hát egy ilyen válogatást, elsősorban Magyarországról, aztán időnként kitekintünk, mondjuk az aránya az lehetne ennél nagyobb, és ez egyébként lehet is nagyobb, hogyha önök betelefonálnak. 0614890999 és 06367161 végül is kiakadályozza meg önöket abban, hogy Szlovákiától Új-Zélandig. Önök, ha éppen ott tartózkodnak, akkor betelefonáljanak, és elmondják, hogy éppen mi van Szlovákiában, vagy Új-Zélandon. Ez kizárólag önökön múlik. Van két hivatalos tudósító, az egyik Nemes Gábor kedd fél kilenc, a másik pedig Navracs és Tibor péntek fél nyolc, hát mondjuk ötször három óra, bár három órát nem szoktam itt lenni, de mondjuk tizenkét órából egy óra külföldről az nem tekinthető nagyon soknak, de Hát lehetséges, hogy így is több annál, mint amennyi az átlag, bár az átlag mögé az ember ne bújjon, végül is az nem egy érv. Hogy aztán mi lesz október 13-a után, nem tudom, de végül is boldog az az ember, aki október 13-áit tud tervezni, én pedig tervezek, aztán Isten, Önök végeznek. Ma a 2019-szeptember 23-a hétfő van, és hetes percen múlott reggel 7 óra, kicsit melegebb van, mint a múlt héten volt. Ugyanilyenkor, mert hogy egyébként befelhősödött az ég, nem esik, de bármikor eshet, olyan 15 fok van, de a duplája az biztos, hogy nem lesz. Meg ez a kejfejancsi minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsor egy kísérleti műsor, utolsó adás. 14 éven aluliaknak nem való felettés, csak korlátozott mértékben. megjelenítést található benne. Elmondtam az összes kötelezőt. Szerintem elmondtam. Önök a Hallgatók, én vagyok Fiala János. Mit kéne ezen túl még ehhez hozzátenni? Szerintem semmit. Elmondom a napi programot, aminek a jelentősége cseké, szerintem azért nem nagyon vannak olyan emberek, akik végighallgatnak engem, és ez így normális. Fél nyolctól kapcsolom Niedermüller Pétert, aki új szereplője lesz ennek a pár hétnek, aztán kapcsolom önöknek Wintermantel Zsoltot, Ugi Attilát, aztán lesz megint egy újabb szereplő, mert van újabb jelölt, illetve korábban is volt, de most már nálam is lesz, ő cséplő Dániel akivel egyébként volt egy korábbi meghíúsult üzleti transzakciónk, a szónak abban az értelmében, hogy ő megkereste a Kejfejancsit azzal, hogy valamit itt népszerűsítene, aztán mégsem népszerűsített, de aki ennek bármilyen nyomát már, mint ennek a meghiúsult akciónak felfedezi a beszélgetésünkön, az más csodákra is képes. Csak gondoltam az összes terhelő bizonyítékot még mielőtt valaki ide betelefonálna, mert megfigyelt bennünket, bár nem emlékszem pontosan, hogy hol találkoztunk, azt gondoltam, hogy megelőzöm. Akarnak telefonálni, vagy kezdhetek? 061 489 és egy 30 Jó. Én ennél többet ezen túl se fogok várni. A Magyar Szövetségnek zárt kapuk mögött kell megrendezni az Azerbajdzsán elleni október 13-ai hazai eb selejtező mérkőzés, illetve egy 20 millió forintos büntetés kell befizetni az UFH-nak. Azóta kijött a hír, hogy a szlovákoknak is zárt kapus mérkőzésük lesz a Velsziek ellen, de hát ez cseki ír nekünk. A bérletesek visszatérítést kapnak a bérletük árába. Az UEFA fegyelmi testülethez zárkapos döntése büntette a magyar szövetséget a szeptember 8-ai Magyarország Szlovákia Európa bajnoki selejtező mérkőzésen elhangzott rasszista, kirekesztő megnyilvánulások miatt. Noha az emelezís is a játékosok valamint a szövetségi kapitány is kérte a nézőket a sportszerű szurkolásra ennek ellenére az ellenőri jelentések felvételekkel dokumentálták, hogy a nézőtéren több alkalommal tömegesen kiabáltak cigányozó, mondtam, hogy a határos, szar szlovákia és más gyűlölködő rigmusokat. A döntés során el a fegyelmi védséget, egyébként egy gyönyörű magas nem arról van szó, hogy elhangzott, hanem hogy ezt dokumentálták az ellenőrök. Magyarul, hogy ha az ellenőrök nem dokumentálták volna, akkor ez nem is lett volna. Szóval ez úgy szép, ahogy van. Szóval azt lássák be, hogy gyönyörű ez az egész magyar nyelv, meg gyönyörű az, ahogy beszélünk, tehát nem arról van szó, hogy az MLS elhatárolódik a szurkolóiton, vagy sajnálja, ami történt. Hát az a helyzet, hogy ezek a k ellenőrök, ezek nagyon szigorúak. Ennek ellenére az ellenőri jelentések felvételekkel dokumentálták, hogy a néző. Téren több alkalommal tömegesen Cigányozós, cigányozos, szlovák és más gyűlöködő rigmusokat. Még az sincsen benn egyébként, hogy elnézést kérünk, de mindegy, hát ez, majd ha akarják, akkor szóval teszik. A döntés során visszaesőként bírálták el a fegyelmi vétséget, mivel az elmúlt öt évben többször is el kellett járn a magyar szövetséggel szemben a nézőtéri rasszista magatartás miatt. A fegyelmi döntés ismeretében az Emellett úgy döntött, hogy a Magyarország Azerbajdzsán mérkőzésre 14 év alatti utánpótlás játékosok és futbalt szeretű fiatalok meghívásával, egygyekzik egy ebbéselejtezőhöz illő szurkolói hangulatot teremteni. Úgy látszik, őket be lehet engedni. A szövetség felemezés nyújt be az UFA felé a döntéssel kapcsolatban, a szlovákok is ezt tették, és ezzel párhuzamosan kéri a biztonsági szankemberektől a sportszerűtlen szurkolók beazonosítását. A béletesek pedig visszatérítésben fognak részesülni. Ehhez gondoltam még társítok önöknek egy korábbi hírt, remélem azért jól fogom tudni felolvasni, nem ez se sem azért, mert ez a szeptember 13-ai hír közben elillant volna, hanem azért, mert a nyomtató levágta a mondatok végét, így ezt ki kell, hogy találja. Eltúzottnak és hisztérikusnak nevezte a pozsonyi külügyi bürokraták reagálását a magyar-szlovák válogatott labdarúgó mérkőzés után. Az M1-es aktuális csatorna péntek reggeli műsorában sziártó Péter külgazdaság és külügyminiszter Szijártó arra reagált, hogy a szlovák külügy tegnap bekérte, tehát ahhoz képest tegnap. A magyar nagykövetett, mert a mérkőzésen sörtő szlovák ellenes jelszavak hangzottak el, megsértettek egy állami jelképet, a hindust. A magyar külügyminiszter interjújában hangsúlyozta, hogy számára fontos a sportszerűség, az ellenfél tisztelete, de azt is hozzátette, hogy ha én minden egyes olyan eset után behívnám a szlovák nagykövetet a külügyminisztériumba, hogy sporteseményen szlovák szurkolók tiszteletből viselkedtek magyar emberekkel és a magyar nemzettel szemben, akkor a szlovák nagykövet állandóan ott lenne a minisztériumban. Hát végül is úgy látom, hogy humorban nem ismerünk tréfát, és minden rendben van, de ha már itt tartunk, akkor a Budapesti Temetkezés Intézet közleményét is felolvasom. Egy. Úttal. ennek olyan semmi köze nincsen az előző hírhez de itt van nálam mert gondoltam ezt is felolvasom nulla hat és nulla egy már látom hogy a humpal az ugglo jó csettint hogy ha, ismét régi a fiala a hétvégén is jobban viselkedett, mint korábban de ő remélem hogy ez az elismerés az önök fejében is ott van vagy Ha nincs meg akkor előbb utóbb megszületik ez az orvosi aláírással rendelkező illető, akiről tudnom kéne egy kicsodat, de nem tudom, hogy ki a Budapesti Temetkezési Intézet vezetője, majd ebben segítenek nekem, a következőket írja a 19-én négy nappal ezelőtt. A Budapesti Temetkezési Intézet mint a 13 temetőjében folyamatosan küzd azért, hogy az elhújt hozzátartozói méltó körülmények között emlékezhessenek meg halottaikról, amikor kilátogatnak hozzájuk a sírhoz a BTI által üzemeltetett temetők ez a BTI ez a Budapesti Temetkezési Intézet. Ebben a Amely a főváros vezetésének egyértelmű elvárása a BTI dolgozóinak, temetővezetők, sírások, ravatalozók többsége támogatja a BTI nem? Olyan szép, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy méltó körülmények legyenek, ebben a többség támogatja. Hihetetlen nem is érti. Mi lesz ebből a szövegből? Tehát mi, a, mi a gond? Olvasom. 2019. április végén, na, itt most már azért kezdődik valami, érte el a vezérigazgatót az az információ, tehát látják, lehet, hogy 2019. márciusában elkezdett rohanni egy információ a vezérigazgató után, tudod Krisztá és aztán ha! 2019. április végén egyszer csak utolérte. Akkor vagy lelassult a vezérigazgató, vagy felgyorsult az információ, én nem tudom. De, 2000, de csak a fogalmazás elképesztő. 2019. április végén érte el a vezérigazgatót az az információ. Tehát tényleg úgy látni, hogy kopogtatott az információ az igazgató hátán, hogy igazgató, úr, igazgató, úr, itt volnék, ismerkedjen meg velem, amely szerint Legalább négy darab temetőben, tehát nem négy temetőben, négy darab temetőben a sírgondozás, sírkőállítás körül rendszer szintű szabálytalanságok vannak. Hogy mi az, hogy rendszer szintű szabálytalanság egy temetőben, azt nekem például valaki nem magyarázza el, én biztos, hogy, hogy én halok meg. Melynek lényege abban foglalható össze, hogy a sírhely előkészítését végző munkatársaink közül vannak olyanok, akik az elhúgy családjának egyedi igényei szerinti méreten felüli sírgödöl, illetve annak belső kibéléléséért előre zsebbe 50-100 ezer forint terjedő összegeket kértek. Na, ide figyelj, kedves Ádám! ugye neked is meg fognak halni a szüleid, ahogy nekem is meghaltak a szüleim, és én is meg fogok halni, de azt majd a lányom intézitát tehát a következő, tehát még egyszer olvasom neked. 2019 április végén utolérte a vezérgazolt az az információ, amely szerint legalább négy darab temetőben a sírgondozás, sírkőállítás kör rendszer szinti szabálytalanságok vannak, amelynek lényege abban foglalható össze, hogy a sírhely előkészítését végző munkás közül azok, Illegy közül vannak olyanok, akik az elhunyt családjának egyedi igényeit, hát miért jó, hogy az én szüleim nincsenek eltemetve, mert egyébként az, hogy nagyobb legyen a sírgödör, mint egyébként, vagy ugye belső kibéreléséért, nem is tudom, mi az, hogy belső kibéreléséért, mivel bélelik azt ki, nem mindegy. Előre zsebbe 50-100 ezer összeget te Se nem 49.995-öt, se nem 100 5 forintot az információ, amelyhez konkrét panaszát névvel válló bejelentő nem tartozott, tehát ezt fényképpen nem fogják igazolni. Szerint arra is utaltak ezen összege kapcsán, hogy ez nem is nekik kell, hanem a vezetőségnek is le kell belőle adni. A vezérigazgató azonnal a vizsgálatot rendelt el, amelynek végrehajtásával a BT jogi és vállalatbiztonsági főosztály bízta meg, vállalatbiztonsági főosztály, ez a, a temető biztonsági főosztály meg, akik augusztus 1 a vizsgálat eddigi eredményei alapján arra tettek javaslatot a vezérigazgatónak, hogy az addigra már öt temetőt érintő vizsgálatot ki kell terjeszteni az év elejétől induló sírkőállítási és gondozási tevékenység dokumentációjának tételes átvizsgálására, melyet szeptember 30-áig tudnak elvégezni. Ezek szerint azért mégiscsak hiteltérdemlő információkat kaptak, hogyha ezt hozták ezt a döntést. Ezt a határidőt a vezérigazgató fogta magát és elfogadta. A tegnapi napon, ez 18-a, a főpolgármesterhez bejelentésével, amely panaszt fogalmazott meg a temetkezéssel kapcsolatos öt temetőben folyó gyakorlattal kapcsolatban. A főpolgármester ezek szerint újból bejelentést tettek. A főpolgármester a bejelentést teljes körű kivizsgálására adott utasítást, nem tudom minek, amikor már folyt ez április után, a főpolgármester a bejelentést teljes körű kivizsgálására adott utasítást, mennek eredményeként a BTI vezérigazgatója elrendelte a folyamatban lévő vizsgálat bejelentést magába foglaló kiterjesztését Na. Ádám, ezt a mondatot, ezt fejtsed meg nekem. Ez mi? A főpolgármester a bejelentés teljes körű kivizsgálására adott utasítást. Minek? Azt nem tudom, hiszen van teljes körű kivizsgálás, meg nem teljes körű kivizsgálás, de úgy tűnt, mintha eddig is teljes körű kivizsgálás lett volna. De az, hogy melynek eredményeként a BTI vezérigazgatója elrendelte, most mondják meg, hogy ez mi, a folyamatban lévő vizsgálat bejelentést magába foglaló kiterjesztését, ez mit jelent magyarul? Tehát valaki magyarázza el, mi a folyamatban lévő vizsgálat bejelentést magába foglaló kiterjesztése? Te ezt érted, Ádám? Igen? Akkor egyszerűen gyere be és mondják, hogy mi az. Mi az, hogy elrendeljük a folyamatban lévő vizsgálat bejelentést magába foglaló kiterjesztését? A tippem az lenne, hogy a bejelentésben kapott új információkkal terjesztik ki az eredeti... Uh, hogy volt a megfogalmazás még egyszer? A folyamatban lévő vizsgálat bejelentést Az magán... eredeti vizsgálatot... A, a, a bejelentés extra információival kiterjeszt. De akkor nem azt kellett volna írni, hogy immár nem csak a sírgödör, illető méretein felüli kiásása, illetve annak belső kibérelése a probléma, nem vannak újabbak? Mert milyen újabb problémák lehetnek még? Ezt nem tudjuk? Nem, ezt nem tudjuk. De szerintem a cél ilyen megfogalmazásoknál gyakran az, amit elért, hogy aztán rosszul érez mögött Köszönöm szépen. Szerintem az egyetlen megoldás az, hogy nem szabad meghalni, tehát amennyiben nem halunk meg, úgy nem kell a sírunkat kiterjeszteni, bérelésén nem kell dolgozni, és nem kell újabb folyamatban lévő vizsgálatot kiterjeszteni. 06148 és 06 egy bármilyen reakcióra, Szlovákiából és Új-Zélandról, telefonra, valamint némi nyáltermelésre adnék lehetőséget magamnak, mert sokat beszéltem. Figyelek, ha van mire. Ha én rúzsa volnék, nem csak egyszer nyílnék. Minden évben négyszer virágba borulnék. Nyílnék a gyereknek, s nyílnék én a lánynak, az igaz szerennek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék. Akár honnan jönnek, bárkit beengednénk, nem kérdeznénk tőle, Téged Akkor lennék boldog Ha mindenki Ha én ablakolnék Hát nem érezték szükségét annak, hogy betelefonáljanak Igen Mi van Jól értettem, akkor az MLS-nek most a UFA döntését követően jutott eszé, vagy talán azokat a szurkolókat, akik így viselkedtek, meg kéne keresni tíz a mérkőzés után. Hát, hogy vagy arra vonatkozik, vagy hogyha a fiatalok is rendszabálytalankodnak, hogy akkor őket kell megfigyelni, nem tudom. Tehát ez erre nem tudok önnek válaszolni, de a szlovák nagykövet rosszul érezheti magát. Most már mehet vissza megint a Magyar, Külügy, a Magyar Külügyminisztériumban, mi pedig nem amiatt vagyunk szomorúak, hogy ez van, hanem hogy az ellenőrök jól végzik a munkájukat, hiszen egyébként mi magunk eszébe se vettük volna. Hát az hogy nem volt ilyen. Hát persze, hogy nem volt ilyen. Viccem már velem. Alapvetően az ellenőröket kéne kiiktatni. Tehát eddig a mai műsor két dologról szól. Nem kell meghalni, mert akkor nem lesznek visszásságok a temetőkben, és ne legyenek futballmecseken ellenőrök, mert akkor nem kell berendelni a szlovák külügyminisztériumból a nagykövetet, vagy nem tudom honnan. És az teljesen egyértelmű, hát ez vit, ez, ez vitán felül, ez vitán felül. Köszönöm. Ha már itt ez a hat koncert a Klubrádióért, akkor van itt egy röpkeírás híradó? Radnóti Zsuzsa híradás egy nagy korszakról Búcsú Martól Lászlótól. Ez most huszadikán jelent meg az Élet és Irodalomban, és Radnóti Zsuzsa dramaturg, Örkein István özvegyének írását tartalmazza Marton László kapcsán. És van neki egy nagyon fura vége, hát kezdjenek vele, amit akarnak. Horváth Péternek biztos, hogy tetszeni fog, de nem csak neki olvasom. Utószó. Azt írja Radnóti Zsuzsa. Múlt héten a Klubrádió Szombat Dél című kulturális műsorában beszélgetést terveztek velem Marton Lászlóról. Előtte való este azonban kaptam egy értesítést, hogy a rádió vezetősége nem engedélyezi ezt a megemlékezést. Marton László halálhírét lehet közölni, de egy róla szóló megemlékezés nem hangozhat el a Klubrádióban. Hogy ez végül is egy nekrológnak a része, ez legyen Radnóti Zsuzsa és az Élet és Irodalom gondja, de én azt gondolom, hogy ha már közé tette ezt Radnóti Zsuzsa, akkor őszintén várom. Most Föl szólhatnak, hogy keressen meg Kuny vagy keressen meg a szerkesztőt, eh, vagy a, a besegítő Hajmási Zsuzsát, aki az én egyik hallgatóm, vagy hívjam föl Arató András, vagy nem tudom, hogy kicsodát. A najmán biztos, hogy nem fogom megkapni. Képzeljék el, hogy a Najman kapta a Najvan Gábor a szakmai díját. Ő kapott egy zebrát, meg kap 100 ezer forintot, ami a Naiman esetében azért nem így elhanyagolható. Össze gratulálok neki. Ezt a Szombat Déle címűsorhoz meg nem fűzök kommentárt, ugye őszintén remélem, hogy a hír nem igaz. De nem feltételezem, hogy Radnóti a hazudik, nem tételezem föl, hogy az élet és irodalom hazugságokat közölt, akkor pedig valahol valami más orgánunkban kérdezzék meg Bolgár Györgyöt, vagy akit akarnak, hogy hogy volt. Múlt héten a Klubrádió Szombat Dél-című kulturális műsorában beszélgetést terveztek velem, Martó Lászlóról. Előtte való este azonban kaptam egy értesítést, hogy a rádió vezetősége nem engedélyezi ezt a megemlékezést. Martó László halálhírét lehet közölni, de róla szóló megemlékezés nem hangozhat el a Klubrádióban. És ha nem vezik rossz névet, én rövidesen fel fogom hívni Pétert, még valamennyire össze hogy így aztán Orbán Viktor olaszországi vendégszerepléséről az, hogy hogyan volt az orvosi kamera ülése, amely szintén azért szót érdemelne, hogy átfogó megállapodást kötöttek a kormányal, a legmagasabb kategóriában válik elismert egyházzá az emi, hogy az mit jelent, nem tudom majd Gábor Györgynek a Facebook bejegyzésével, egyszer valamikor megismerkedtem önöket, de biztos, hogy nem most, valamint Tarlós István és Scarlett Johanssonnak, na ez, ez mindenféleképpen, tehát ezt nem lehet kihagyni, ezt a Bors írta, a Budapesten forgató világstár Scarlett Johansson vagy Johanssont fogadta hivatalában talos István főpolgármester és helyettese Szalai Bobrovnicki Alexandra. A színésznő elmúlt a 20 éve jár Budapesten és örömmel látta, mennyit változott azóta a várost.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 Külön elidőztek Óbodánál, ami nem csak egy városrész, de egyben Tarlós István otthona is. A színésznő elismerően nyilatkozott arról, hogy a 30 éve a városvezetői pályán dolgozó Tallós István kerületi polgármesterként 16 évig irányította a kerületet, 9 éve pedig a főváros, most pedig újabb 5 éves ciklusért indul. Hát, hogyha ezt szó szerint mondta a színésznő, én bizisten megeszem a kalapom, mert az azt jelenti, hogy Scarlett Johansson vagy Johnson olyan dolgokkal van tisztában, amit én se tudnék fejből elmondani, mert az, hogy ő húsz éve itt volt, és mennyit változott a város, ezt megértem, ez tényleg fantasztikus, ez így van. De hogy elismerően nyilatkozott arról, hogy ez a változás létrejött, ezt még csak értem, de hogy ezt így tudta argumentálni, hogy a 30 éve a városvezetői pályán dolgozó Tarlos István kerületi polgármesterként 16 évig irányította a kerületet, 9 éve pedig a főváros, most pedig újabb 5 éves ciklusért indul, szerintem itt az ellenzéki polgármester jelöltek közé föl kéne venni ezt az amerikai kislányt. Szóval szerintem azért esetleg a hetedik kellett de vagy a 9-ben tudis olyan kevesen indulnak. az a Elég szórakoztató voltam. Vagy? Nem voltam az. Legyem továbbra is olyan helyfeje, mint az első két hétben volt. Vajon mely egyben helyet a kezd. 06148909 és 0367716 egy. Mondjuk sokkal mostan aktívabbak, mint korábban, ráadásul három héttelt már el a kezdés óta, és még három hét lesz a választásokig É minden esetleg hogy önök mennyire aktívak, megmaradok ilyen aktívnak az elkövetkezendő három hétre, függetle attól, hogy minden nap kísérleti, mint minden nap utolsó adás. Figyelek ha van mire! No, de mely jegyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az azonoság, és közben távol róla a jövő szelei, csak az alvadó vér hozza. hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orra, jól merre. Jó reggat. Jó, jó rögtön. Rögtön, Nagyon jó formában van, és én nagyon élvezem a műsort, és én, hogy köszönöm. Én nem szépen. vagyok jó formában, a hírek ilyenek, hát... Az... Hírek nélkül is lehet, hogy jó formában lennék, de hát maguk ezek a hírek, ezek egészen elképesztőek. Atóm, tőled úgy félek, hogy elrombott-e marha magyar szavazók. tőled úgy félek, hogy elrombott már marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk majd színfal, mit villám? Korítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg aztán Jöhet éjszakról éjszak. Jó, Jó regélet, kívánok! Azt akartam mondani, csak pont előtte a poénomat, hogy a, hogy a valóság ilyen szórakoztató és aztán igaz önnek, hogy nem a valóság, hanem a hírek. Tehát, hogy a valóság az teljesen más, és a hírek szórakoztatóak. Ez így igaz. Pontosan így igaz, hogy mondja Pontosan. Ez tökéletesen fedi a valóság. Csak tudja, azért szedtem össze magam, hogy nem mondják azt, hogy én erre képtelen vagyok, de az a biztos hit, ami korábban volt bennem, hogy én ezen változtatni tudok, az sajnos nincs már meg bennem annyira, mint amennyire megvolt tíz évvel ezelőtt. Azt nem tudom, hogy ezen lehet-e változtatni. Tehát az egész világ... Tehát ugye az egész több világ nem így... érdekel. Engem ez a rész érdekli. Világos... Ezt értem, de hogy, hogy, hogy gyakorlatilag ugy, ugyan, ugyanabban a kis mikrovilágban ezt a világunkat bármikor le tudjuk cserélni egy, egy amerikai. Egy, nem, nem, egy nem, nem, világ. Nem, nem, nem, nem megyek el ebbe az irányba. Na, nem, nem. Örkényvilága és a Tennessee Williams világ annyiban azonos, mind a kettő irodalom. De nem csereszabatosak a tekintetben, ami a milliót illeti. Nem. Azért ne okoskodjuk túl a műsort.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 0614890999 és 0636771161 egy először A Klubrádióban Itt születtél ezen a tájon 061489099 és 0636771161 másodszor. Tartott ki az iskolát, itt élnek a barátai, és itt találtad meg szerelmedet a nagyvilágon, e kívül nincs máshol hely. Itt fogadtad szívedben az. 0614890999 és 0636771161 Senki többet? Itt volt mindig az otthonod, és itt mondják neked, elvakult, sötét lelkű, ostobák, hogy keres magadnak Máshol hozzá. Fialaj János vagyok, lehet? Maradjunk abban, illetve ez elsősorban önön múlik, hogy a mai beszélgetés légkörét követően, amit ön fog megítélni, elvégre én itt a házigazda vagyok, nekem nem állna jól, hogyha én ítélném meg, ön eldönti, hogy akkor ezt a beszélgetést, amit ma elkezdünk hétfőn, ezt jövő hétfőn és egészen addig, amíg az önkormányzati választások miatt van jelentősége, hiszen beszélgetni mindig érdemes, akarjuk-e folytatni vagy sem, ügyben majd 8 óra környékén legyen szíves nyilatkozni. Jó, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Uh, hozzáteszem, hogy nagyon örülök, hogy hallom, és őszintén sajnálom az apropót. Uh, ez majd menet közben ki fog derülni. Miután mi szerintem az életben sem nagyon találkoztunk, vagy ha igen, akkor legfeljebb köszöntünk egymásnak. Legyen szíves a hallgatóknak, mondjon egy Rövid az ön szempontja számára, vagy az ön szempontjai alapján szűkre szabott önéletrajzot, hogy mit érdemes Örről tudni. De ebben legyen szíves egy viszonylag kiterjesztett valóságot megmutatni. Tehát, ha gondolja az életkorát, családi állapotát, előző munkálkodását, mielőtt politikus lett, mielőtt a demokratikus koalícióról lett az alelnök, amelynek megalakulása óta az figyelet. Hát akkor a kiterjesztett életrajz, ez nagyon tetszik nekem ez a kifejezés. Én 1952-ben születtem Budapesten, Erzsébet városban, itten. és egy hosszú-hosszú ideig itt is éltünk, aztán különböző családi okán, vagy hát inkább politikai okán vidékre kerültünk. Én az elmúlt években, vagy évtizedekben az egyetemi tanulmányok után e, e, tulajdonképpen mindig kutatóintézetekben e, egyetemeken dolgoztam, tanítottam különböző Magyarországi és külföldi egyetemeken. Mit kutatott? Egy, egy, egy Magyarországon viszonylag kevés ismert területtel, kulturális antropológiával foglalkoztam, mert én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy valamikor a 80-as éveknek a közepén, elején, 84 magasságában egy amerikai ösztöndíja, voltam e, 8 hónapot az Egyesült Államokban, ahol Hát megismertem ezt a szakterületet, és nagyon meg is szerettem, és nagyon kedveltem, és ezt próbáltam Magyarországon is megfonosítani, és aztán 2011-ben, ahogy ön utalt rá, akkor megalapítottuk másokkal közösen a demokratikus koalíciót, amelyiknek azóta is a tagja vagyok, É, és hát ugye az is köztudott róla, mert sokan a szememre is szokták vetni, hogy az elmúlt öt évben é, Brüsszelben voltam európai parlamenti képviselő. Itt még é miért, az, én biztosan fogom a személyre vetni, de azt mondja meg, hogy milyen, tehát ilyenkor az ember ott hagyja a kulturális antropológiát, vagy mi a helyzet? Nem vagy ott az ember a kutás antropológiát, hanem ugye én a mindig azt szokták mondani a kollégáim, hogy én túl sok ilyen elemzést és túl sok ilyen társadalomtudományi ismeretet viszek be a politikába, de én ezt tudatosan csinálom. Én azt gondolom, hogy a kutás antropológiában... én az iránt érdeklődöm, hogy 2011-ben fogtam magát, és pályát cserélt, vagy más ez pályát választott? Ez így van, igen. Gyakorlatilag búcsút intett volt. előző foglalkozásának, vagy ez nem egy jó kifejezés, akkor segítsen nekem. De ez egy jó kifejezés, én akkor azt gondoltam, hogy most váltani kell. Én nekem nagyon inspirálónak hatott rám az az elképzelés, ami akkor formálódott a demokratikus koalíció körül. És én azt mit lehet tudni az ön politikai ténykedéséről? Addig ugye én a rokonságát ismerem, vagy a rokonságából néhány ember, de annak itt most nincs jelentősége. Tehát annak a révén is szereztem meg az ön telefonszámát. De őt, önt rábeszélték -e erre, vagy saját magától nyílt ki ebbe az irányba, vagy mégis mit képzeljek el? Hiszen a akkor épp... azért már erősen felnőtt ember volt. Így van, így van. Ez nagyon, nagyon kedvesen fogalmazott, köszönöm <gül> <és> szépen. Nagyon <gül> szívesen. Ugye úgy volt, van egy történet, hogy 2009-ben akkor még létezett egy demokratikus kartának nevezett ilyen szervezőt is, és 2009-ben tartottak egy konferenciát, ami hát arról szólt, hogy hogyan változik a világ, mit jelentett a rendszerváltás Magyarországon, uh -huh. és, hogyan, és hogyan változott meg egyáltalán ez a posztmodern, postindustriális post uh -huh. világ körülöttünk, és arra meghittek engem előadni. A konferencián ott volt Gyurcsánk Ferenc is, akik én azt megelőzően soha nem láttam, csak úgy, mint önt néha a televízióban. Mm -hmm. És hát akkor ő utána több alkalommal megkeresett, hosszan beszélgettünk arról, hogy eh, hogyan is kellene ezeket a dolgokat a politikába átültetni. Mm -hmm. Tehát ez egy ilyen hosszú mm -hmm. folyamatot. Nem volt itt semmi rábeszélés, Semmi ilyesmi. Ezekből a beszélgetésekből aztán valamikor kialakult az a helyzet, amikor Jócsánk Ferenc megkérdezte, hogy na akkor van-e kedved belevágni ebbe a dologba, csináljuk együtt. És akkor én egy merész döntést hoztam, és azt mondtam, hogy igen, van kezdem is belevágtunk. Azt, akkor lehetett tudni, hogy melyik vágányra fog befutni? Nem, semmit nem lehetett tudni. lehet, vagy lehet -e tudni egyáltalán a vágányok számát, vagy a peronok számát? Ez amikor 2011-ben megalapítottuk a demokratikus koalíciót hát, hogy mondjam, több mint, több, mint, több mint kockázatos vállalkozás volt, mondom ezt így, de azok az emberek, akik akkor ezt elindították, ezek vállalták ezt a kockázatot, beleértve engem is. Nyilvánvaló volt, hogy akkor, amikor az ember elköteleződik, én ezt megelőzően nem voltam más politikai pártnak a tagja, hogy az ember elköteleződik egy politikai párt mellett, akkor ez ebben a mai Magyarországon nyilvánvalóan azt jelenti, hogy csomó további lehetőség. Jó, és nagyon hülyét fog kérdezni, kérdezni, de legalább azt el nekem, hogy ilyen egy ilyen korú ember, mint ön, akinek az intelligenciája megvan, a tapasztalata megvan, gyakorlatilag nem a szó hagyományos értelmében, de mégis valami gyors talpalót végezel annak érdekében, hogy egyik napi kulturális antropológus volt, a másik pillanatban pedig már politikus? Nem, hát ugye nyilván az ember nem úgy lesz politikus. Én ezt értem, értem. De akkor, amikor például elment uh, uniós képviselőnek, akkor azért már gondolom, hogy tojáshéjak nem nagyon voltak a képzeletbeli fenekén. Ez így van. Ugye azért azt látni kell, hogy amikor ugye 14-ben választottak meg uniós képviselőnek. Ugye addig eltett az három év. Az alatt eltelt három év alatt. Nyilvánvalóan rengeteg tapasztalatra tettem szert olyanokra, ezt, ezt neveztem én rosszul gyors talpalónak. Hát, hogyha ez gyors talpaló, akkor is mondhatjuk, hogy az én nagy szerencsém az volt, hogyha szerencs, hogy én 11 és 14 különben rengeteget jártam ezt a orszót, mert építettük a pártot. Nagyon különböző emberekkel, nagyon különböző helyzetekben, nagyon különböző országrészekben jártam, és ez a tapasztalat, vagy mondjam, ez olyan tapasztalat, amit az ember kultúrás antropológusként, társadalomkutatóként, szociológusként nem biztos, hogy meg tud Volt ferezni. olyan vágány, amely eldöntötte, hogy unió és nem parlament? Mármint, hogy magyar parlament. Nézze, én nekem mindig ez volt a mániám, ezt is a szememre szokták vertén, Mindaz a Mániám, hogy nem lehet csak a magyarországi határokon belül gondolkozni a politikáról beszélünk. Van olyan, hogy európai politikai, és ez engem nagyon érdekelt, nagyon izgatott, csak azért is, mert én sokat voltam korábban külföldön láttam, hogy más országokban hogyan működik a, a szabadígy, mondanom, a politika és a politikai intézmények. És én azt gondoltam, hogy igen, az Európai Unióban is, ugye mi voltunk, akkor 14-ban DK-nak az első európai parlamenti képviselő. Molnár a kollégámmal közösen ez egy nagyon fontos lépés volt a számunkra és hagyd tegyem azért hozzá, hogy nyilvánvalóan az is szerepet játszott abban, hogy én kerültem oda, hogy beszélek idegen nyelveket, vannak nemzetközi tapasztalataim tehát azért egy olyan közeg volt, de nem mozogtam teljesen idegenül A családjáról kell valamit mondania, hiszen rájuk hivatkozott egyebek közt akkor, amikor azt mondta, hogy ezt nem folytatja Én erről nagyon szélesen beszélek ez, ez valóban így van a második házasságomban van egy most 10 éves és 14 éves fiam, és ők nem akartak kijönni Brüsszelbe, én ezt el is fogadtam né némi családi vita után, hogy akkor inkább így, és azért az én életem úgy nézett ki, hogy ahogy hétfő reggel el elmentem, és csütörtök este hazajöttem, és akkor maradt a péntek, szombat, vasárnap, amiben még azért a DK is belefért péntekenként, tehát minimális időt töltöttem velük, és én is éreztem a hiányt, ők is érezték a hiányt, és ezt megint csak többször átbeszéltük keresztbe, Kasul. Én azt gondolom, hogy vannak olyan prioritások, amelyeknek a mentén az ember azt mondja, olyan elképzelések, olyan, hogy mondjam, kapcsolódások, amiknek a mentén az ember úgy dönt, hogy akkor inkább itthon folytatom. Még akkor is teszem hozzá, hogy én nagyon szerettem a brüsszeli munkát, jól is éreztem magam, azt gondolom, hogy volt is ott egy, egy kapcsolatom, amit most a kollégáim át tudtak venni, de ezzel együtt azt gondoltam, hogy most a családom és a gyerekeink volt. Magyarul, hogy ha ezt ez szavas választ kell adni, akkor a családja miatt döntött így. Így van, ez és így ön van, a... így, és nem a párt? Nem, én döntöttem így, még arra a beszélgetésre is emlékszem, Ferencnek mondtam, vagy elmeséltem, hát hogy mondjam, a, a leg Kevesebben, amit hogy nem volt ettől boldog. Jó, én ezt csak azért mondom, mert természetesen az informátoraimat nem adom ki, de volt olyan mérvadó ember és mértékadó ember, aki azt mondta, hogy ön ennek a döntésnek nem örült, mert hogy nem ön hozta ezt a döntést, hanem máshozta, de egy szavas válasza az, hogy ez nem így volt. Ez nincs így, ezt a döntést én hoztam, és okay. mindig van különböző Rend, Rendben van, akkor nem, nem érdemes több szót uh, erre hát uh, vesztegetni, de ezt mindenféleképpen meg akartam öntől kérdezni. Abban segítsen nekem, hogy uh, én végül is az életem folyamán néhányszor váltottam, de sose voltam olyan pályán, mint ön, és végül is, ha bár életkorunk hasonló, én valamivel fiatalabb vagyok, mint ön, uh, a Gáborral vagyok nagyjából egyidős, de ő is egy évvel öregebb, mint én, hogy, hogy az mennyire evidens, hogyha az ember az egyiket abba hagyja, akkor az előző példával élve egy másik perorra fut be a vonat, tehát hogy egyéb iránt tehát olyan nincs, hogy a nédelmire nem fúj, a, szél mindig, a szélnek mindig fújnia kell, mert mit csinál, ha nem fúj. Tehát, hogy hogyan került szóba, hogyan jött szóba az önkormányzatiság. Elég is hosszú története van, de és nem akarom nagyon hosszú, Figyelek, van idő. Én, én, én nem... Ugye, van ez az elhíresült nyilatkozat is, ezt nyilván ön is látta. Hogy ez már a március, igen, igen, a, <síns> igen, hát igen, a hát ez, ez valóban én ezt mondtam, az volt akkor az én személyes véleményem, akkor nem gondoltam erre e e e e e a dolog, de volt egy nagyon fontos mozdulat, meg hogy mondjam. Nevezetesen az, hogy elkövetkezett az a pillanat, nem is sokkal ezt a nyilatkozatot, illetően nem is sokkal később, amikor kiderült, hogy az öt ellenzéki párt, <coughs> ugye a momentumtól egészen a dk Beleértve a párbeszédet LNP-t és a msp t eh, Azt mondták, hogy az én személyemben eh, meg tudnak jegyezni, mint ellenzéki polgármesterjelől. Ah, és akkor azért hát én Itt meg ilyen, kell, hogy álljunk egy pillatra, a... mert akkor ezt összekötve azzal, ami Magyarországon nem Ritka, és ugyanakkor embere válogatja, hogy hogyan viszonyulnak hozzá mások, és ő maga, ugye ön is abba a helyzetbe kerül, hogy egyszer csak azt mondja önnek, XY, én nem, de XY, hogy tessék maga is egy hazug ember, márciusban ezt mondja, júliusban pedig ezt mondja, ön pedig azt mondja neki, hogy értse meg, hogy közben megváltoztak a helyzet, a, a körülmények, a szituáció, erre riportere válogatja, azt mondja, hogy csak ezt mondta, akkor most csak mi változott, tehát hogyan tudja azt a népnek ön most, amikor először van a Kejfej Jancsiból elmondani, hogy van ilyen? Van olyan, hogy az ember márciusban valamit mond, és van olyan, hogy júliusban vagy júniusban mást mond, és attól még nem szélkakas, hiszen ön is nagyon jól tudja, valószínűleg ön is nagyon sok embert nevezett szélkakasnak más szituációban, hogy valamit mondott, ekkor aztán később pedig mást, saját magáról pedig feltételezésem szerint nem gondolja azt, hogy szélkakas. Ugye érthető, amit én kérdezek önt mondani akartam, hogy én egy olyan ember vagyok, hogy amikor azzal szembesülök, hogy van öt ellenzéki párt, van egy olyan eh, feladat, ha szabad így fogalmazom, ami, ami megcsinálható, ami, ami fontos az itt élő emberek számára, mert fontos, hogy leváltsuk a fideszes önkormányzatot, eh, eh, akkor én azt gondolom, hogy azt nem lehet, hiába, hogy mit mondtam előtte két héttel, vagy hárommal, azt nem lehet lesöpörni az asztalról. Én ezt én nagyon nagyfokú bizalomnak éreztem, és nem is egyik persze, a másikra mondtam rá, igen hanem ezt nagyon alaposan végondoltam, sokakkal beszéltem, és ugye azért most hagyottaljak egy kicsit vissza a kulturális antropológiában, végzett munkámra vagy hogyha megné, párki megnézi, akkor azt kell látnia, hogy én nagyon sokat foglalkoztam korábban és külföldön is, is e, a, a nagyvárosok életével, e, városszociológiával, városantropológiával, e, publikációm jelentek meg. az egy pillanat alatt, e, hogy mondjam, összekapcsolódott ez a kétfajta érdeklődésem, és azt mondtam, hogy igen, nekem van olyan tudásom. Tapasztalatom nincs, mert nem voltam városvezető soha, de van olyan tudásom, aminek az alapján egy jó csapattal meg lehet ezt csinálni, és nem tűnik szélhámosára. Én belenéztem hogy Szélában sok mindent feltételeznék, ez biztos, hogy nem. De, de azt árulja el nekem, nem néztem végig minden bejegyzését a Facebookon, hogy vajon utal te arra ön utólag, hogy abban a tévében mit mondott, és hogy azt egyébként ma már másképpen gondolja ezért és azért. De én, a, nagyon, ugye, a, amikor megjelentek az első hírek, és én nem véletlenül ez mindig olyan oldalon jelenik meg, akik hát hogy mondjam ennyi szóval nem rajonganak értem, nagyon sok, Én nagyon sokat járom a kerületet, nagyon sok utcafórumban, nagyon sok kitelepülés van, és ezek mindegyikén rákérdeztek az emberek. Mindegyikén rákérdeztek. És az az elképesztő tapasztalat, hogy mindenki el is fogadta, meg is értette azt, amit én mondtam. De én most, most nem ezt kérdezem. Én emberek... Azt kérdezem, hogy akkor, amikor ezt a döntést hozta, tehát akkor ő is emlékezhetett arra, hogy korábban volt egy tévészereplése, és Hont András, aki én tudtam, hogy ezt először napvilágra hozta, mert ezt nem kellett napvilágra hozni, de valahonnan. Tehát, hogy ez valahonnan. Hogyan jön valakinek az emlék, hogyan jut eszébe hiszen az ember azt gondolná, hogy ez ha márciusban történt, akkor ezt már sokkal hamarabb fel lehetett volna hozni. Nem ön ellen, hanem hogy ez mégiscsak hogy volt, hiszen azok a mondatok, mely szerint nem indulok az önkormányzati választásokon, mert nincs ilyen típusú tapasztalatom, nem csinálok magamból bohócot, egy polgármesternek speciális ismeretekre van szüksége, ami, neki, ami nekem nincs. Ezzel kapcsolatban, ha saját maga önkritikát gyakorol, vagy azt mondja, hogy nem is önkritika, hanem azt mondja, hogy ez a szituáció felülírta a korábbi helyzetet, akkor ezeket a megjegyzéseket és megkereséseket ugyan nem tudta volna elkerülni, de elmondhatta volna, hogy saját maga előbb megpróbálta már kivédeni ezeket a támadásokat, amelyeknek egyébként néz elében, mert nincs mit szégyelnie, de sajnálja, ön hamarabb reagált erre sem, mint hogy bárki ezt önnel szembe hozta volna. Még egyszer mondom, ezeket az utcafórumokon, találkozókon rengeteg volt, rengetegszer volt erről szó. A másik, amit azonban ön mond, én azt gondolom, hogy, és ezt nem dicsekvésként mondom, hanem tényszerűen mondom, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt öt évben kevés olyan ellenzéki politikus van, akinek annyi gyűlölködéssel, rossz indulattal és egyébbel kellett szembesülnie, mint nekem. Megmondom őszintén, hogy nem is gondoltam arra, hogy nekem már előre védekeznem kell emiatt, vagy előre magyaráztanom kell emiatt. Barátjául nem is kell, hogy fogadjam, úgyis majd egy negyed van nyilatkozik, hogy folytatjuk-e. Én azt tanácsolnám önnek más területe járatosként és fiatalabbként, tehát elnézést kérek, hogy ezt teszem, hogy van két énje, már kiderült, hogy két énje van. Én 17 éves korom óta járok pszichológushoz és pszichoanalízisbe, tehát az embereket valamelyest ismerem, és magamból indulok ki. Tehát van két énje, van egy énje, amely igen határozott és nagyon jól argumentálva beszél saját magáról és a tapasztalatairól, és van egy másik énje, amely a visszaigazolást a külső körülményekkel hozza összefüggésbe, és nem saját magából vezeti le. Ön is nagyon jól tudja, hogy az ön lelkismerete az nem azon múlik, hogy az utcán önnek mit mondanak. Az ön lelkismerete az önön múlik, és nem máson. Ha ön valamiért haragszik magára, de az utca fölmenti, attól az ön lelkismerete nem fog megszűnni. És ebből a szempontból én jobban szeretem az egy lelkismeretet, mint a kettőt, hogyha érthető vagyok. Abszolút. Hát, abszolút érthető. Amikor. Jó, akkor, akkor, ezt nem, akkor ezt nem folytatva, csak apró jelként megjegyezve. Ugye, azt kérdezem öntől, és ebben nem fogunk tudni elmerülni, legfeljebb, hogyha folytatjuk a beszélgetést, és akkor sem biztos, hogy szerencsés lesz, hogy ez az elmúlt időszak, amelyből egyébként zömében nem is volt itthon, mennyire tette önt alkalmassá arra, hogy megismerje a hazai politika árnyoldalait, de úgy, ahogy legutóbb a barátnőmmel beszélgetve arról volt szó, hogy abból nem lesz jó focista, aki nem tud taktikai szabálytalanságot elkövetni, mert taktikai szabálytalanságot el kell követni, és hogyha mert erre utasítja, akkor azt valahogy végre kell hajtani, mert egyébként az ember a csapatból kiderül. Tehát, hogy nem szűzleányoknak a csapatjátéka, a politika arra ön mennyire jött rá, és ezt elsősorban azért kérdezem, mert azért valószínűleg a hetedik kerületben indulók hosszan tudnának önnek mesélni olyan demokratikus, koalíciós megállapodásokról, amelyeket hol létrehoztak, hol pedig bizonyos körülmények miatt fölruktak, miközben ön adott esetben ilyet nem tett volna, de a pártja nem az ön háta mögött, és lehet, hogy nem az ön tudta nélkül, mégis tett olyat, amit kulturális antropológusként nem biztos, hogy ön cselekedett volna már, csak a két szféra különbségéből adódóan sem ez egy én abszolút ezekkel a taktikai szabálytalanságokkal, hogy említettem, nagyon sokat tanultam, nem tudom, ma az egyik kifejezés jobb, mint a másik. Ezek a taktikai szabálytalanságok, ezekkel én abszolút tisztában vagyok. Ugye, hagyj ha mondjak akkor valamit. Figyelek. Í, í, í, idézőjelben mondom négy szemtől. E, ugye a demokratikus koalíciót nem úgy kell elképzelni, én, no, ha mindenki úgy képzeli, vagy sokan úgy képzelik el, hogy ott mindig minden egyértelmű. nem, Atban a pártok az elnökségében, aminek ugye 11 óta tagja vagyok. Lenkívül léges viták folynak, e, és ugye, hogy mondjam, én sokszor vagyok abban a helyzetben, amikor a mainstream-mel, amikor a többséggel szembe megyek, szembe szavazok, szembe érvelek. Tehát én nekem ez teljesen természetes, hogy vannak olyan helyzetek, amikben én más gondolok, mint mondjuk a pártnak a többsége. De azt is nagyon világosan kell látni, hogy egy párt nem tud úgy működni, akár tetszik, akár nem, hogyha az összes ilyen egyéni... Életi, Ebben Eben igazából, de életi. született olyan döntés, amely az ön személyére is kiadhat, hiszen egyébként kötnek egy olyan paktumot, vagy megállapodást, vagy szerződést, amely Olá Lajos révén Humval Györgyet is érinti, majd az uniós választások után a párt elnöke azt mondja, hogy habár lehetséges, hogy volt ilyen, de azt se feltétlenül az ő Tutával és beleegyezésével kötötték, most más a helyzet és más döntés született. Igen, de itt van egy másik szempont, amire ön nem utal, pedig ez sokkal fontosabb. Ne, nevezetesen az, hogy, hogy Humvald György saját pártja, a magyar szocialista párt sem akarta hungval Györgyöt jelölni. Tehát legyen nagyon világos. hogy nem arról ebben, igen, szó, igen. hogy egy párt újra definiálta azt ez az a Ez így van, ebben önnek teljesen igazabban. Ez hanem igaz. öt párt érted egyet abba, hogy más megoldás kell, mert Humbar György egy mélyen megosztó politikus a hetedik kerületben, nem is beszélve arról, hogy az ő hogy mondjam, polgármesterségének az időszaka, hát legalábbis rendhagyó módon ért véget. Ez így igaz, ugye annyit el kell mondanom, hogy én ugye nagyjából, én egy 19 éves műsort vezettek a médiában, amelyhez hasonló nincsen, hogy ez jó vagy rossz, én ezt egy isteni szerencsének, ha egyáltalán ilyen összefüggés van, tudom be, amelynek a finanszírozása mindig jelentős gondot okozott, és én az önkormányzatokkal 2008 tájékán Humval Györgyel kerültem kapcsolatba, Hajmási Zsuzsa, aki akkor a, a 7. kerületi önkormányzatnak a sajtósa volt, hozott engem össze Humval Györgyel, és ő utána szélesedett ki ez a kör a hatodik, illetőleg a tizennyolcadik kerülettel, amelyek mind együttműködtek vele, mert azt mondták, hogy a műsorom alkalmas olyan információk továbbvitelére, amit egyébként ők nem tudnak. Most négy önkormányzattal dolgoztam együtt, azok közül zuglót hagytam el Karácsony Gergely kérésére a szerződés lejárta után. Ugye szerencsés-szerencsétlen együttműködés, ezt nem én döntöm el, van számos szerencsés-szerencsétlen oldala, de a önkormányzatiság ügyben azért van némi tapasztalatom, és hunga hogy így, így jött nálam a képbe, ezért is kezdtem el vele beszélgetni. Visszatérve önhöz, a hetedik keletben volt előválasztás? Nem, hát előválasztás nem volt. megegyeztek a pártok. Igen, de nem Hanem azért is, mert a pártközi megegyezéseknek, vagy hogy mondjam a tárgyalásoknak, annak Humboldt-György is része volt. Igen. Hát én, én magam is voltam számos olyan egyeztetésen, ahol Humboldt-György ott ült mellettem. És de akkor még a szocialista párt nevében? Akkor még a szocialista, szocialista párt helyi vezetője és amikor megszületett a véső megállapodás, amikor a választókörök tekintetében is megszületett a megállapodás, akkor e, úgy érezte Honval György, hogy neki, hát hogy mondjam, más pályára kell térnie, utána jelentette be. Jó, hát ugye mindegy, mindegyikünk megteheti azt, hogyha valaki kizárja a soraiból, akkor eldönthető, hogy máshoz csatlakozik, vagy saját maga elindul önállóként, De. ő ezt az utat választotta, Uh, és hogy ő lépett ki az MSZP-ből, és nem Így kizárták. De. A maga módján, ha tetszik, még tisztességesen is járt el. Annyiban uh, jelentette azt a jelentős gondot, hogy nem gondolta, hogy... tehát ahhoz, hogy a pártfegyelem ne de korlátozza az ő, az ő szabadságát, megszüntette a párt pártfegyelmet maga fölött, és kilépett a pártból. Ez így van, de az, hogy ő kilépett a pártból, az már elnézést de az magánügy. Nem, nem Úgy, de utána viszont teljesen, leg, ut ut utána teljesen legitim az, hogy elinduljon önnálóan. Az is legitim, mind, minden legitim, tehát azt azért tegyük nagyon világosan tisztában, hogy nem arról van szó, hogy valami jogszerűt legépést tett volna, hanem politikailag tette egy olyan lépést, amivel, hát hogy mondjam, ha ő azt mondja, hogy ő is az ellenzékhez tartozik, és azt akarja, hogy a fideszes önkormányzatot váltsuk le, ha neki ugyanaz a célja, mint az öt párti összefogásnak, akkor kíváncsian hallgatom a magyarázatot, hogy miért kell ezzel ez nem nem Ez nem túl bonyolult, hiszen éppen ön utalt arra, hogy valamit kihagytam, de pontosan ez a nyitja annak, amit ön kérdezett, hogy a saját pártja változtatta meg e tekintetben a demokratikus koalíciók kérésére a véleményét, ő pedig ezt nem tartotta tiszteletben, hiszen volt Olála egy megállapodás, amit Gyurcsány Ferenc fölülírt. Ezt pedig azt váltotta ki Hunval Györgyből, miután ezt a felülírást az MSZP elfogadta, hogy akkor ő köszöni szépen ebből nem két. A maga nemében, e tekintetben tiszta bíz a Humbold. Ugye azt nem is, hogy nekem kell hosszasan itt magyarázni. Én ugye nagyon sokra tartom gyógyság, de sokkal másokkal szemben, de azt gondolom, hogy ő egyedül ezt megállapodást átírta volna, és az akkor nem tudta volna kényszeríteni. Lehet, hogy akkor magad lehetséges, de volt egy megállapodás, aztán lett egy másik megállapodás, análék, hogy az a megállapodás hatályosult volna. pont az mondta az előbb, hogy a taktikai szabálytalanság mutat, és nem kell tudomásul kell venni, és ugye, hogy mondjak még valamit? Pont az előbb mondtam azt, hogy számos olyan eset volt, amikor például engem, nem most rólam és velem beszélünk, eh, eh, Vissza is le, leszavazott a DK elnöksége egy, egyedül. Már, egyszer sem jutott az eszembe, hogy vágja barátaim azért, mert nem az történik, amit én akarok, ott titeket. Szóval mégiscsak vagy hogy 26 évig volt annak a politikai közösség. Igen, de pálcát törni ezügyben, e, ahogy mondja. de nem, de az, az egy nagyon fontos dolog, amit ön mond, hiszen fogalmunk nincs, hogy egy év múlva, öt nap múlva, két óra múlva nem fogunk-e úgy beszélgetni, hogy hoz a demokratikus koalíció egy olyan döntést, amire egyszer csak ön fogja magát, és most már tudja a és azt mondja, az Isten fáját, hogy ennek a fialának ilyen mázlia van. Pont most hozott a demokratikus koalíció egy olyan döntést, amit én nem fogadok el, és teljes tisztelettel a múlt iránt kilépek belőle ennek a lehetőségét. Egyikünk se tudja kizárni, mint egy csoport. Igen, tagja. Épp arról beszéljek, hogy ez egy, ez egy magándöntés, ha van ilyen. De az már nem az, hogy utána fogom magam, és elindulok azokkal szembe, akiknek van esélye arra. Tehát ön is tudja, utalt is arra az előbb. Mindenki tudja, hogy ha nem egységesen és közösen lépünk föl, akkor előfordulhat könnyedén az a helyzet, hogy marad a Fideszes es önkormányzat. Igen, de az előző megállapodásból az fakadt volna, hogy neki ott juthat egy rész, az új megállapodásból pedig ez nem fakad. Ő pedig szeretett volna magának egy rész. Hogy ez önzése vagy politikai vakság, hát ezt mindenki dönts el maga. Hát igen, nyilván nekem is megvan erről a véleményem, ezt nekem nem kell kifejteni. De nyugodtan de... hajrá! Én azt gondolom, hogy ugye visszautalva arra, amit ön mondott az előbb, én szerintem azt nem engedheti meg magának egy, most nem akarok nagy szavakat használni, de mégis csak azt kell mondanom, az egy morális felelőssége is egy politikusnak, hogy olyan helyzetekben, amikor úgy érzi, hogy őt egyénileg megbántották, megsértették, eltaposták, vagy használjon bármilyen más kifejezést, akkor ő erre hogyan reagál. Hogyha Húval Györgynek van politikai felelősségérzete, akkor szerintem nem így kellett volna lépnie, teljesen független attól, hogy én mindent elismerek, mindent megértek, de mégiscsak azt gondolom, hogy valaki attól politikus, hogy felelős. Oké, okay, de akkor hadd hívjam érdek. fel, én igyekszem felkészülni. Azt mondja meg nekem, én azt mondom, oké, okay, igaza van a Niedermüllernek, megint... Kiejtettük a hunvaldot. De akkor, az, hogy a frázskonyhóban van? Kedves Niedermüller, hogy augusztus 29-én arról beszél a szocialista párt prominense, konkrétan Molnár Zsolt, hogy most ha eljött az a pillanat, ez már ugye jóval azután van, amiről mi beszélünk, és a hunvald ugye nem lép vissza, és akkor azt mondja az MSP, két dolgot mond. Az MSZF arra kéri Hunvágy György, hogy ne induljon el független polgármesteri jelökként a hetedik keletben, hanem támogassa Nidermüller Pétert, az ellenzék közös választotját. Cserében kapna, szerintem cserébe, kapna egy független képviselő jelölti pozíciót, feltéve, ha a csapatának tagjait is visszalépteti. Majd azt mondja ugyanebben az interjúban, hogy ebben a körzetben, ahova egyébként akkor be mehetne, a Momentumnak kellene visszaléptetni a jelöltjét, és Molnár Zsolt bízik abban, hogy a Momentum helyi szervezete is megérti, hogy a tény sokkal nagyobb annál sem, hogy egy képviselőjelölt bármely párt részéről visszalépe vagy sem. Ugye ez mind azt mutatja, hogy egy taktikai szabálytalanság hogyan követ újabb és újabb szab taktikai szabálytalanságokat, és egy párt, nevezetesen a Szocialista Párt, aminek önhöz semmi közel is, de az ajánlói között van, olyan következetlenséget mutat, amely következetlenséget az ember egyfelől megért, másfelől pedig nem. Különös tekintettel arra, hogy kér valamit a momentumtól, amely egyébként megint egy olyan politikai alkó következménye, amit az ember vagy ért, vagy sem. Nem kérem öntől azt, hogy értsen velem egyet, de érti azt, amit mondok, az eddig a alapjámi mi eddig egyet, vagy sikerült értenünk egymás, ha egyet nem is feltétlenül, de nem is az a fontos. Érti, amit Én tökéletesen értem, hogy mondom, és nagyon nagyra becsülöm ezt a mostani beszélgetést, de azt az egyet ne várja el tőlem, hogy én az MSZP-nek a politikai irányvonalát, vagy annak esetleges változásait kommentáljam. De önnek teljesen igazán van, de az, hogy az milyen hatással van harmadik személyre annak a következményeitől, ugyanakkor nem tudunk eltekinteni. Nem, nem, nem, valóban nem tudunk eltekinteni. E, és még ennél, hogy mondjam, rosszabbat, vagy többet is tudok mondani. Azt sem teljesen e, titok, vagy hát az is nyilvánvaló, hogy a Momentum nagyon világossá tette már a tárgyalásoknak egy viszonylag korai szakaszában, hogy számukra Humboldt György személye Semmilyen összefüggésében nem fogadható el. Mert azt mondják, hogy egy olyan politikai kultúrát szimbolizál, vagy olyan Így azt hiszem, végképpen ez az, az augusztus 29 hír nem lehet egy számukra örömhír. Nem, ez nyilvánvalóan nem volt a számuk öröm. De ezt so, a honval leegyszerűsítette, és nem, nem, nem, kellett, ezt, nem kellett ezzel így. hason gondolkodni. E, igen, ebben igazban van, ez történt valójában. Igen. E, ön nem régen még nyilatkozott e, arról, hogy... E, e, mi legyen az Airbnb-vel, és hogyan kell ö, további a zöld felületek ö, arányát, hogyan kell növelni. Ezt még augusztus vagy szeptember 17-én tette, de gyakorlatilag az apró a kettőnk beszélgetésének ö, az a Facebook bejegyzése okozta, ö, amelyet 20 ö, szeptember 20-án tett. Jézus Máriátok ezek szerint, nem 17-e jó a három nappal később, amelyben azt írja, fontos kezdeményezéssel kerestek fel az városi lakók, ahogy én is ők is azt szeretnék, ha október 13-án leváltanánk Vattamány Zsoltot és a Fideses városvezetést. ez eddig teljesen érthető. Ehhez természetesen az kell, hogy csak egyetlen ellenzéki polgármester jelölt a legesélyesebb indulja a választáson, az esélyten pedig visszalépjenek a javára. Ez is tiszta. Az erzsébetvárosiak azt találták ki, hogy csináltatnak egy kerületi közvéleménykutatást. Most itt kezdődik egy olyan szöveg, amely némileg méltatlan a kettőnk beszélgetéséhez. Elnézést! Mi az, hogy az erzsébetvárosiak azt találták ki? Az Kicsoda? Nagy az a... Pista és Marika ne. néni? Ott van, hogyha rámegy a Facebook oldalamra, nem akarok reklámot csinálni. Hajrá! Akkor ki van rajta a levél, és azon ott, van a ott vannak a nevek. Tehát minden 15 név van, azt hiszem, rajta, mindenki személyesen 15 vállalta. Én ezt értem, de 15 ember győzte meg őnt erről, hát azért ez furadó. Nem, nem, nem, ez a 15 ember az, aki megfogalmazta és a nevét adta ez a fölhíváshoz, nem. De és ugye itt nem azon kell megakadni szerintem, hogy most ez 15 vagy 16 vagy 42, hanem azon, hogy ez valóban egy olyan ötlet, ami nem a pártoktól jön, hanem a civilektől jön, egy olyan ötlet, amelynek a segítségével valóban meg lehet mérni azt, hogy hogyan állnak az esélyek, és egy olyan ötlet, amire a pártoknak nincs ráhatása. De mit nevezünk egy elismert kutatóintézetnek? A hát závecet, az, hogy a, a mediánt, de a, de, a, a, mediant, a de Amiket ön említ, azok, azok az nyilván. Ugye, tehát, csak azt akar, Jó, hogy, rendben van, a a, néz, és nézőpont. azt kérik az ellenzéki jelöltektől, hogy fogadják el a kutatás eredményét, az esélytelen pedig lépjenek vissza az esélyes jelöltjavára. Én igen, mondtam a felkérésre é. és ugye azt mondja, hogy vállalja ennek az ódiumát. De azt kérdezem öntől, Különös tekintettel arra, amit eddig elmondott, ezt például egyeztette a demokratikus koalícióval? Hát most meg fogja benni, <tájé> tájékoztattam erről a demokratikus koalíciót, de nem kértem engedélytehez, ha erre kérdezett. Hát igen, én Jó, de ezzel némileg borítja azt, ami eddig született. Tehát eddig volt egy megállapodás, és erre most jön ön, és azt mondja, hogy hát ha nem is tabularáza, de majd Nem, hát ez ugye nem tabularázza szerintem, hanem ez annak a belátása, hogy muszáj valami megoldást okay, találni. Oké, akkor ön megadta a kulcsot. Ön mit látott hirtelen vagy nem hirtelen be? Hogy minden mit láttam? Ezt most nem, nem hogy hirtelen mit vagy nem hirtelen. Azt mondta, hogy belátása. Mit látott be? Azt láttam be, hogy tárgyalásokon keresztül, hogy mondjam, kérleléseken keresztül nem lehet változtatni. Jó, de most ön gyakorlatilag arról állítása. beszél, hogy a hunval túl nagy maradt? Nem maradt túl nagy a Humbold, de meg a Moldovár se, de mindenféleképpen elvihetnek annyi szavazatot, amennyire esetleg szükség lehet. És azon kívül pedig, hát hogy mondjam, tehát ez egy nagyon fontos és látó üzenet szerintem a választópolgárok számára, hogy van közös akarat, hogy nem egymással oké? Okay, okay, okay, nem hogy egymással marakodunk. Mondjuk, hogy értem és közben már 8 óra ötlet, lett ami ugye nincs még egy rádió, ahol egyébként így lehet működni, belélt vagy 8 órás hírek, vagy 9-kor lesznek vagy... mindig kell a megy a... az a... A... Jézusom, akkor nagyon rövid leszek azt kérdezem Öntől, hogy Ön lát valamilyen esélyt vagy 20. óta történt valami ami alapján azt lehet tudni hogy, ebből, hogy ez megvalósulhat vagy ez ott maradt a levegőben én azt gondolom, hogy ennek van esélye hogy ez megvalósuljon ugye Hungar Györgynek és Moldován Lászlótól is azt kérték a szervezők, a civilek, hogy ma délig jelezze vissza azt, hogy hajlandó-e részt venni ezen a megmérettetésen. Én azt mondom, ha ők hajlandók rá, Jó. akkor ezt néhány Én vagy gyöngye, holnap beszélek 8.04-kor, akkor megkérdezem tőle, öntől pedig akkor most megkérdezem, és elnézést a gyerektől, és öntől is bocsánatot kérek, hogy akkor jövő héten hétfőn fél kor folytatjuk Bondogan folytatom. Vagy akkor egy kicsit hamarabb, mondva, hogy a gyereknek ne az iskolából. Ez például emettudó fogörődés. És elnézést kérek. <gül> én nem ha nem lettem Ön volna mondok, kíváncsi, sajnálom, hogy ennyire érdekes személyiségön, nem. és még egyszer elnézést <gül> az iskolából. Én már abba körülök, hogyha jövő héten ismét szölhív. Köszönöm témet. szépen, viszont hallásra. Viszont ha Niedermüller Pétert hallottak. Egyet szusszanok, aztán fölhívom Winter Mantel Zsoltot. Ebben a szusszanásban önök is felhívhatnak engem. Elnézést kérek Winter Zsolttól, akivel múltkor azért nem tudtam beszélgetni, mert technikai zűr volt, most meg egyéb okból kések. Ez most egy ilyen időszak, és ilyen időszak is fog maradni. Ha ez fegyelmezetlenség, akkor fegyelmezetlen vagyok, bocsánat túlságosan érdekelnek az emberek. 061 és 06 Kedves Winterman, terül 8 óra 12-kor fogok telefonálni. 0614890999 és 06 Jóra jutnak és 0636771161. Nem forszírozom a telefonáljanak, külös tekintettel, hogy nem akarom még később felhívni Vinter Montes Zsoltot. Ha hívnak, reagálok rá, ha nem, akkor három perc felhívom az újpesti polgármestert, Figyelek, ha van mire... az Újpesti Önkormányzat támogatja. Lehet? Hír nélkül nem maradok, és ugye minden beszélgetés és valószínűleg az önbeszélgetési után megint kell vagy, vagy önnel folytatni egy kis türelmet kérni, mert hogy az ember, tudom is, mint az orvosok kezet mosnak, nem tudom, isznak egy kávét, ülnek egy kicsit, merednek maguk elé, hogy mind mindazt, amit hallanak. Én úgy döntöttem ma, hogy... Az elkövetkezendő három hétben, ami a csövön kifér, ahogy ezt szokták mondani, és maguk a hírek ezt lehetővé is teszik, hogy milyen leszek három hét múlva, azt meg a szó átvétés szoros értelmében ki nem szaharja le. Végül is én azért ülök itt, hogy műsort készítsek, és nem arra, hogy várjam, hogy a hallgatók hogyan reagálnak. Visszatérve a múltkori beszélgetésünkre, ami kurtán furcsán véget ért, még egyszer elnézést kérek értelemben, mostani jobb technikai körülmények, vagy mondhatni jó technikai körülmények között zajlik annyiban azért nem tudok függetleníteni a múlt héttől, hogy engem érzelmileg nagyon megvisel az, ami történik. Most, amikor azt mondtam, hogy ami a csövön kifér, az azt jelenti, hogy majd három hét múlva fog összeesni, mert az, amit egyébként itt az ember átél, az átélhetetlen. És nem az ellenzék oldaláról, és nem a kormánypárt oldaláról, zuzán nem tudja az ember ezt Az emberi tisztességtelenség, a taktikai szabálytalanságot az ember még akkor is, ha drukker, akkor sem, és én nem feltétlenül vagyok permanensen drukker, de druggerségtől független is képes az ember rossz szemmel nézni, és ilyenből most olyan számmal és olyan színben lát, hogy attól az ember elborzad. Um, beleértve ugye ezt a bizonyos uh, Adi működési központ telket, és ugye itt vissza kell utalnom arra, hogy azért a szocializmusban jobban működött a sajtó egy tekintetben. Kétségtelen, hogy nem volt szabad a sajtó. De az, amit én már gyakorlatilag nem tudom hány éve mondok, de kétszámjegyű. Van egy hír és azzal körbe rodeozzák az összes médiát. És legyen az bulvárhír, vagy nem bulvárhír. Ha ön összeszámolja hogy egy konkrét ügyben, Hányszor keresik meg, miközben semmi újdonság nem történik, és ő joggal mondhatná bárkinek, beleértve engem, hogy fiala, én erről nyilatkoztam három héttel ezelőtt, öt hónappal ezelőtt, és azóta nem történt semmi, nem volna kedve elolvasni azt a cikket, és utána, ha tud ahhoz bármit hozzátenni érdemben. De például ez a konkrét történet, és semmilyen újdonsággal nem bír, de róla a 62. bört húzzák le, és kérdezik úgy, ahogy éppen annak az újságnak, vagy rádió, vagy tévéműsornak a párt szimpátiája van, miközben egy telekeladási ügy nem párt szimpátia kérdése, haban szabálytalanságok vannak, azok minden szimpátia függetlenül vannak, ha pedig nincsenek benne, az szintén nem szimpátiától függ. És akkor fel is keresem a vonatkozó interjút, de érthető a kérdésem, ugye? Érthető, csak én azt mondanám erre, hogy és értem azt a hasonlatot, vagy a logikát, hogy a mérkőzésen a, a van taktikai szabálytalanság, csak én azt gondolom, hogy a taktikai szabálytalanság és a brutális ö, ö, becsúszás között, ami tudom, látom, is legutóbb volt, hogy a Nyíregyháza meccsen, ugye egy évet kell kihagyni több szalagszakadás, meg mit tudom, hogy mi, amikor belecsúszott a a játékos a másikban, úgyhogy a kettő között különbség van, és én ezt a témát, amiről most beszélünk, én ezt a taktikai szabdai talanságot tűzés rólnám, amelyet a durva tecsúszásban, ami miatt eltiltás jelene, hogy járjon minden normális és szakszövetségnél. Igen. De ez nem magyarázza azt, hogy ugye azt kérdezi öntől Hutter Marianna és Petróci Rafael. Közülük az elsőt ismer, a másikat nem, hogy mi lesz az IASZ központtal, aminek keretében a fővárosi tulajdonú felolvasat nem. És ahhoz képest, amit a Kejfe Jantcsikban elmondott, semmi újdonságot nem mond. Önben nincs időnként kísértés arra nézve, amit egyébként a Vitrai már egyszer megtett velem, és le is lakta utána a telefont, hogy azt mondja az illetőnek, hogy kisasszony, hogy ne haragudjon, de erről én már mindent elmondtam. Tehát úgy gondolja, hogy. Hát ugyan ebben az interjúban egy másik témával kapcsolatban én ezt megpróbáltam megtenni. Ugye készült itt az újpesti sport, hogy inkább konkrétabban a focim helyzetekkel kapcsolatban egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú. Tényleg valószínűleg minden részletét kövessük interjú a 88 80, -80 a És amikor a kérdéz, erre a témára jött, akkor én azt mondtam, hogy most próbáljuk meg azt, hogy akkor mindenki elolvassák ezt az interjút, de nem tudtunk megegyezni ebben a válaszban. Én azt látom, hogy, hogy igen, valóban ez olyan pont, nem tudom, hogy kivel beszélgettem arról, hogy mennyire csökkent például a a sport közvetítések szimbolnál. Ugye régen, amikor egy vagy maximum két csatorna volt, és hiszem, azt a három-négy személyiséget, aki ki a fotiban, ki a, a éjtárcban, ki az atletikában volt inkább spiller, és akkor, hogyha volt egy mértőzés, akkor nagy valószínűséggel azt az egyetlen egy kommentártot, vagy azt a kettőt-hármat hallhattuk, hogy milyen volt az akkori közvetítés, és most milyenek. Most ugye van, mit tudom, nyolc vagy kilenc, de lehet, hogy több, tematikus sportcsatorna, ahol csak és fizálló sportmérkőzések vannak, ezeket mindegyiket közvetíteni kell, mindegyikről beszélni kell, és nyilvánvalóan ez a nagyobb-nagyobb-nagyobb ez merítés nem a minőség felé viszi a... Ugyanez van ebben a technikában. Jó, a legyünk konkrétak. Is, ugye, ebben az azonnali interjúban ö, Önt ez egy megfelelő felütés, nem mintha egyébként az azonnal az én dicséretemre vágyna, de legyünk akkor média elemzők. Ugye a kakuk vendéglő meglehetősen nagy e, reklámot kap a szó jó-rossz értelmében. és ugye, hát Nem tudom, hogy ők örülnek el meg. De... Jó, hát ez élek, kérdezte őket. Igen, és ugye a kakuk vendéglő sorsáról van szó, beleért vannak az eladásáról, beleért vagy az az önéje, beleért vagy ott mennyi időt tartózkodik, de például a kérdésnek, Utter Marianna és Petróci Rafael kérdésének, amely így szól. A kakuk vendéglőt 2010-től a Fideszes városvezetés először áron alul adta bérbe, később rendkívül kedvezményesen 15 millió forintért játszotta át magánkézbe. Uh, ugye azért itt a szavakkal, óvattal kell bánni, mert ez a játszotta át, és a jogi úton lehetővé tette közötti különbséget, ha zongorázni tudnék, tudnám, tuti, hogy nem itt ülnék. És ugye ez már a válaszában nincs benne, vagy azért, mert nem reagált rá, vagy azért, mert megrövidült, de aztán az, hogy fel, hogy, hogy átjátszotta. És azon túl, hogy a fideszesek azóta is előszeretettel ott dőzsölnek, még önkormányzati megrendelésekkel 2012 óta 52 millió forint értékben előnyhöz juttatják a vendégeket. Hogy is volt ez? Miért kell -e csökkenteni a bérleti díja, De arra például ön egyáltalán nem válaszol ezért nagyon kíváncsi a kakuk vendéglőben hogyan dőzsölnek a fideszesek. Tehát, hogy én dőzsölő fideszeseket akarok látni, akkor menjek el a vendéglőbe. Én szerintem mindenki, aki egy jóabb bédre vágyig mennyire a kakukkvendzéglőben, én találkoztam ott a Szomszédvár polgármester asszonyával, a német Angélával is, úgyhogy most nem tudom, hogy ő hatalmazott-e arra, hogy erről fájkosztás vagyok, de ha már a kakukkvendzéglőről és különböző szereplők uh, ízkezési, vagy nem tudom én, a fontos, fontos beszélni, akkor azt is érdemes elmondani, hogy igen, ez Újpest egyik uh, jó helye, ami egyébként Újpest történelmének a része is, még a cégli Házaspár is működtette annó amikor a bezárták és eljöttek onnan, tehát azért újbesz történelmének ez a vendéglő része, egyébként voltak, hogy mondjam, csúfosabb időszakai is, amikor ilyen dalponállós egytállételes inkább kocsma, mint vendéglőként működött, aztán volt, amikor nem működött igen, most szerencsére 12-13 éven újra működik, most már azóta a második tulajdonosra de úgy látszik, hogy, a, hogy, hogy ezek a taktikai szabálytalanságok, vagy durva becsúszások, azok egyesek szerint megengedhetők. Itt a kampányban is tönkre lehet tenni, vagy a becsületbe lehet gázolni. Jó, ami az, az, az én szempontom szempontomból fontos, őnek, jó beszél, oda is eljutunk mindjárt, de ugye arról van szó, hogy minden egyes beszélgetés után az ember megkérdezni a népet, hogy akkor ők most meggyőződtek-e arról, hogy a Wintermantel úgy hazudik, mint a vízfolyás, vagy nem hazudik. Na most, hogyha én ilyen felmérést készítenék, annak se lenne értelme, elvégre vannak olyan hallgatók, akik már a Wintermantel Zsolt névre azt mondják, hogy hazudik, és nem is kell számukra semmilyen interjút elkészíteni. Alapvetően nem nekik csinálom a műsor, de azt nem tudom megakadályozni, hogy ők is hallgassák, és ők is véleményt formáljanak. De az egy nagyon fontos kérdés, hogy az ember saját maga számára mennyire egyértelmű egy, -egy beszélgetés után, és legutóbb Déri Tibornak ugye betelefonált Vájé Nagy Vilmos, és annak egy részét át is vette a pont majd később az origó nem pontosan úgy, ahogy az lezajlott, hozta, diadalittasan. jut eszembe Ádám, hogy ezügyben valamit szeretnék neked mondani, ne felejtsd el, jó? Hogy... hogy ott ugye arról volt szó, és ugye volt egy demonstráció is, talán Szerdán, nem tudom, mennyien vettek rajta részt, majd megkérdezem az illetőtől, hogy mennyire volt szabálytalan ennek a teleknek az eladása, és az, hogy ez mennyire volt szabálytalan, és hogy ez most permanensen téma, és ön gyakorlatilag egy héten ötször nyilatkozik, ez ígyben konzekvensen is ugyanazt mondja, mégis az emberek számára nem tiszta, hogy hogyan van az, hogy egy pályázatot úgy vesznek meg, vagy úgy indulnak rajta, hogyha nem veszik meg a pályázati anyagot százezer forintért, akkor nincsenek tisztában olyan részletekkel, mint azok, akik megveszik, és az, hogy végül is két pályázó volt, akik megvették, de az egyik nem indult, és a másik pedig élt azzal a lehet amely a pályázati anyagban volt, az nem szabályellenes, és akkor ugye jön az ingatlanbecslő, meg jön az, hogy aki végül is megvásárolta, az is OTP hitelből vásárolta meg, és az OTP is küldött oda ingatlanbecslőt, és nyilvánvaló, hogyha egészen más lett volna az ár, vagy hamisan állapítottak volna meg bármit a, szerző, a pályázatban, akkor az lépett volna. Ez már adott esetben tud olyan bonyolult lenne, hogy az emberek ez iránt nem érdeklődnek, és akkor az ember abban a helyzetben kerül, hogy bármit tesz, őt végül is olyan színben tüntetik fel ami egyébként intokolatlan. Mint ám hosszú ideig beszéltem, a... hosszú ideig válaszolhat ön is. Igen, igen, én azt gondolom, hogy ilyenkor végig kérene gondolni azt, hogy egyébként egy vállalat, vagy egy önkormányzat hogyan és miként működik. Hogyha a kakukverdégről, bérleti a vagy az értékesítésről beszélünk, abban például én, mint polgármester, és a nem tudom, hogy más kerületekben hogy van, nem is vettem részt a döntési folyamatban. Egy olyan gyakor a a bérletidéi kedvezményben egy olyan gyakorlatot ha, ö, folytatott a gazdasági bizottság, amit korábban még Tipon Norbert alpolgármester ö, talált ki, és a gazdasági válság beköszöntével ö, önkormányzati bérleményekbe, akik egyébként megszorultak és vissza akarták volna adni, a bérleményüket azért, mert nem tudják működtetni, ott akkor a bizottság mérlegelése alapján lehetett ilyen díjkedvezményt kapni. Ugyanezzel, ugyanebben a kedvezményben részesült egyébként annak 2010-ben az említett vendéglő is, ráadásul úgy, hogy egyhangú szavazással még a szocialista, az egyéb delegáltak is megszavazták, de most 2009-ben kampány lehet erre építeni, ami azt gondolom, hogy szintén nem a taktikai szabálytalanság. Vagy hogyha egy ilyen értékesítési folyamatot nézünk. Azért persze mindenért a polgármester felelős, és ez, vagyis is mondjam, nyilván, nyilvánvalóan így van, polgármestert választunk, és nem ingatlan forgalmi értékbecslő, de, de azért lássuk be, hogy vannak törvények, vannak szabályok, értékesítési folyamatot, államháztatási törvény, önkormányzati törvény, belső működési szabályzatok szabályozzák Nem lehet értékbecslő. A polgármester nem a lehet, hogy van olyan polgármester, amelynek van, értékbecső tanúsítványa, de akkor sem vehet résztereplőként. Azért vannak szakemberek, azért mérnökök tervezik az épületet, azért pillanatfeledők és azért az értékbecsők csinálják, hogy védve legyen egy mikor és az történt? A és szakmailag alá legyen mikor történt? Ebbe belekötni, ez, még egyszer mondom, nem. Ebben tart, nem vitatkozok. Azt nem kérdezem tett, hogy mikor minősítették át ezt a területet, és tették alkalmassá olyan házak építésére, ami a házakat korábban nem lehetett volna ott építeni. Ez nagyjából párhuzamosan futottam a, a, az értékesítéssel. Akkor azt kérdezem öntől, hogy vajon, ha én egyébként ott egy tanácsadó vagyok, és azt mondom, hogy ez egyszer tudom is, hogy rosszkor kerül majd elő, mi arra az indok, hogy ha azt kérdezik, hogy akkor miért nem akkor hirdették ezt meg, amikor egyébként ez az átmenősítés már befejeződött. Lehet, hogy akkor is találtak volna a kifogásokat, de ezt nem. Azért, mert az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáshoz több, több, több körös felelősség. Tehát ha mi megvártuk volna azt, hogy az átminősítés véglegesen megtörténjen, amit ha jól emlékszem, ilyen március, április környékén volt, uh -huh. és akkor írjuk ki a pályázat, akkor nagyjából mostanra lehet a adásvékelis szervezés, és majd még csak majd mostanába folyna be adott esetben a pénz. Ezzel a folyamattal tudtuk nyerni majdnem fél évet, és fél évig az önkormányzatnál van az a pénz, ami jár nekünk, amit kamatoztatni lehet vagy Én ezt értem, de, hogyha azt kérdezni az átlátszó, hogy ugyanakkor azért nem lett volna érdemes ezt a fél évet megvárni, mert sokkal többet lehetett volna kérni ezért a telekért, és ez a fél év, aztán. Bocsánat, ír... ez hülyes... a, bocsánat, ez azért hülyeség, mert az értékbecslés és az értékesítés, már az átminősítés után kell. Erről. Beszélek. Van, Tehát, hogy mind, de, de az átminősítés után is meg lehetett volna hirdetni, és akkor utána többet lehetett volna kérni. De, ja, ez... hát de mondom, hogy nem. Igen. Mert? Hát ezt mondom, hogy nem. Mert? Az értékbecsülés is az átminősítés utáni beépítési paraméterekre vonatkozott. Aha. Ez úgy néz ki, hogy ha mi ezt a telket átminősítés nélkül akartuk volna eladni, akkor... akkor ez a telek nagy valószínűség szerint nulla forintot ér, mert senki <gül> nem bocsánat. akar. Nem, nem, nem, már értem, értem, értem, értem. És ez egy teljesen nyilvános. Akkor erről gyakorlatilag mind aki kriti, mind aki kriti, mind aki kriti, mindenki, aki kritizálja, megfeledkezik? Nem megfelelkezik, durva becsúszást csinál, hazudik, és egyébként nagyon remélem, hogy egyébként a jogi eljárások végén ez nagyon súlyos büntetést fognak kapni, ugyanis mind az érintett magánszemély, mind pedig a cég beperelte e, a, a, az érintett urakat, illetve a kakuk vendéglő tulajdonos a tett e, az érintett személyekkel szemben, amit nagyon bízom, bár a jogállam az olyan, amilyen és a de meg az igazságszolgáltatás rendszer úgy működik, ahogy, de nagyon bízom benne, hogy mert persze nyilván ez már majd a választások után, de hogy ö, eredményes fog, véget fog érni, és legalább elgondolkodtatja azokat, akik belegázolnak, vendéglő tulajdonosok, ingatlan forgalmi becsülők, ö, építési vállalkozók becsületébe, azok rájönnek, hogy ezt azért korlátlanul nem lehet megtenni. És még egyszer mondom, ez egy olyan dolog, értem, politikai kampányban nem fogadom el, mert taktikai szabálytalanságot el lehet követni, nem, ez o, tök, ez nem tök... Tök... lehet. És azt gondolom, hogy lehet, hogy nekem föl kell készülve lennem arra, hogy ezeket elviseljem, de egy vendéglő tulajdonosnak vagy egy ingatlan fogalmi értékben szülnek, nem. Neki nincs benne a munkatörő leírásában és a szakmai papírjai között. hogy Magyarul, úgy, amikor eddig Katalin átlátszó egy hosszú szövegben azt írja, hogy egy általunk megkérdezett, de neve meghallgatását. Ki... Neve meghallgatását meg sem érte, mert nincs. Neve meghallgatását kérő ingatlan szakértő szerint 20%-os intézményi korlát eltűnésével a vásárló nagyon jól járt az alábbi számítás szerint, és az van benne, hogy 500-700 millió forint tiszta hasznot realizálhat a beruházó, ami egyébként a, a, a tömegek megkárosítása, ez, ez búrszit, már bocsánat, ez szemben, okay, ez ez, eleve ez a neve elhangatásnak térő, akkor ez a nincsen, akkor igen. A másik pedig, mert valaki adja, mert ez a, ez a különbség, hogy az az ingatlanforgalmi értékbecslő, akinek a papírja alapján az önkormányzat értékesített a telket, az a nevét, a pecsétjét, a szakmai hitelességét adja hozzá. És ugyanúgy, ahogy a vevő, aki OTP-kölcsönt vett föl, tudtommal, ott is volt egy OTP-s uh, ingatlanbeslő, akinek az ingatlanbeslésen nem egy a rendelkező. És azért lássuk, be a bankok nem úgy, uh, hogy mondjam, a bankok nem nagyon adnak csak úgy kölcsön Brahíra, vagy ami nincsen alá rendesen. Tehát azért lát, lássuk be is azt, hogyha valaki a nevét, ne zidegépet, és gyűjtöget, bocsánat, és a másik, a másik meg a neve alhagyását kér, és akkor erre valaki cikket alapot, Nem, nem, fog, nem fog és A polgármestert a ábrázolja. Én azt gondolom, hogy ezeknek, ezeknek, és vicces a, vicces a dolog, nem vicces. Eee, én <coughs> én ezt is megértem mondom, nem a magam részéről, mert én láttam már Karonvar Júcsú. Tényleg? De az hogy, az, hogy tényleg, én, igen, ismerem a. Jó, a, akkor, két, a akkor két dolog. Az egyik az, hogy hál' Istennek csütörtökön beszélgetünk, témahiányban nem fogunk szembenni. De ha valaki megtenő hogy most betelefonál, a polgármester úrnak már kevés ideje van, rövidesen letesszük, utána is megtehetik, de szerencsésebb így, hat szem közt. Azért az mégiscsak abszurdum, hogy az együttműködésünk x évében egy olyan szituációban kell egymás között beszélni, beszélgetnünk és a hallgatókat valamiről meggyőzni, amiről egyébként nem kéne beszélgetnünk, nem kéne senkit sem meggyőzni, de aminek elmaradása a hallgatók részéről azt a jogos kifogást vetné fel, hogy én az önkormányzati választások idején egy ö, ö, szerződés okán ö, Kivételezek a szerződő partnerrel, és ez egy teljes nonszensz Hát nem is az a nonsens, hogy nekünk beszélni, meg hogy, meg hogy a műsorban ezt meg kell, amit az a nonsens, hogy ez a kampányban így előjön. Én ezt értem, de közben ugye nem, nem a negyedik helyet az egyetlen, ahol ez van, és naponta kell az emberekre úgy tiszta ruhát adni, amire egyébként nem volna szükség, miközben egyébként a hallgatók egy része ezt ért, egymás része nem érti, és nyilvánvalóan az a törekvés, mely szerint én mindenkinek a fejében rendet csinálják, és teljesen lehetetlen vállalkozás, nincs is rá szükség. Én, én, én ezt értem, de azért, azért még egyszer mondom, itt leszabályozott folyamatok vannak, és, és, és olyan emberek e, vádolnak meg, akár engem, akár a kollégáimat, akár vállalkozókat, aki ellen jelen pillanatban ugye az ominózus zsarolás ügyben nyomozás folyik, a személyes adatokkal való, a választási értesítőkkel való visszaélés miatt nyomozás folyik, az említett vendéglő tulajdonosból mindető feljelentést tette ellenük, az adik kapcsán mind az ingatlan vállalkozó, mind a személy bírósági úton kérte az eljárást. Ezzel szemben, ezekben az ügyekben semmi az égegyett a világon nem érkezett a hatóságokhoz. Ha valaki bűn kiállt, és az átlátó szerint ekkora nagy húde dolog van, akkor miért nem tesznek ők feljelentést? Azért mert tudják, hogy nyilvánvalóan nem lenne igazuk. Tudják, hogy az egész egy nagyon jól lesz szabályozott, teljesen átlátható szabályos, az önkormányzat számára előnyös eh, üzlet volt, eh, de most is Feltételezve azt, amit ön is említett, hogy azért ez bonyolult, és nehezen megérthető, és akkor hát, ha valami nem zörög a haraszt alapon, akkor majd itt bele lehet, hát, ha tudnak valamiféle eredmény Jó, hát akkor minden azt mondta, hogy fél kilencig ér rá, és most fél Igen, kilenc van, elköszönök Öntől, és akkor csütörtökön a szokott időben. tettük szép napot mindenki. Önnek is nagyon szépen köszönöm. Wintermantel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét, és szívesen meghallgatom Önöket, ha van miről. Szólniuk. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta. 061 489 és 0630 Midőn majd az a fényteli nap, midőn népünk nagy hirtelen szintval...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 És a a pénztártó való távozás után Reklamációt nem fogadok el Egy választás Jó reggelt Jó reggelt kívánok Október 13-a után Október 14-e következik Ozt jó napot Ezzel mit mondott? Október 14-e után Meg október 15-e következik Vajon mit könnyen lehet, hogy egy marha ha... magyar szavazót hallottak? Népünk majd szint valami villám, borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg és sziszeg Jöheti Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, de belen túl hatar rusz medve van csak. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát ez egy kicsit más dolog. Néztem tegnap a road lévők egészen volt. Ez így igaz. Ah, ahogy tényleg, hogy a Nadal meg a Federer, hogy ugrál, mint egy óvodás, azért megnyertek. Én is láttam. E egészen, egészen azt gondolom, hogy Én meg belenéztem abba az interjúba, abba az interjúba, amiről te beszéltél, én azt nagyon untam, elnézést, ne arra gudjál. Oké. Okay. Sajnálom, külön miattad. De ezzel nem akartalak megbántani. Így hozta a sors, néztük, néztük a kristál, aztán egyszer csak elkapcsoltunk. Ha valaki tudja, hogy miről van szó, akkor jó, ha meg nem, akkor különösen a negatív kritika kapcsán nem érdemes felidézni. De a, ami a kupát illeti, abban teljesen egyetértünk. A magyar szavazó és egy Gyűjtök némi nyálat ami kell az interjúhoz, és aztán felhívom Ugi Attillat. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiala úr! Én! Bocsánat, csak nem voltam benne biztos, hogy jól tercseztem a számot. Jól! Én a újpesti témához szeretnék annyi... Ö, nem áll naív, tehát tényleg nem tudom kérdést megfogalmazni. O, újpesti vagyok. Uh -huh. ö, követtem meg, olvastam ezeket a híreket, de én még ott tartok, esetleg csütörtökön ezt meg tudja a polgármester úrtól kérdezni, hogy... Egyetem, hogy jutottunk oda, hogy az adit el kell adni? Erre megvolt a válasz, arra pontosan megvolt a válasz, hogy az app, benne van az interjúban, hogy az app felépülésével eh, annak a funkciója megszűnt. Aha. Meg hogy olyan állapotban volt, hogy annak a felújítása már nem volt indokolt. Ez a legkülönbözőbb interjúban egyébként benne van, tehát most nem, nem ilyen szóbeszédet osztok meg önnel. Jó, jó, jó, értem, köszönöm, köszönöm. Nagyon szívesen. 0, 9 0 9 9 9 és 0 7 7 1 1 1. Jó, estét kívánok mindenkinek! Ezt akartam elni. Három perc múlva felhívom Ugi Attilát, három percig önök telefonálhatnak. Aztán Cséplő Dániel és utána már nem biztos, hogy hosszú idei maradok. 0614890999 és 0636771161, ma egész nap 2019. szeptember 23-a hétfő lesz, de 8 óra 36 perc, már nem sokáig. is ott a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Lehet? Ugi Attila van a vonalban, és akkor újra is vonatkozik, hogy akkor a második rész, vagy a nem második rész, hanem hogy a héten a szokásos csütörtök kilencet a mostani beszélgetésünk nem érinti, és még egyszer elnézést a múltkori elmaradásért. Igen. Csak úgy hallottam, mintha közben máshoz is szólt volna. Nem, nem, nem, nem, nem, csak interneten hallottam ja, a ja, ja, ja, kollégát, ja, ja, ja, és rosszul kapcsoltam ki a, akkor azt, az, az alkalmazást. Is azt, azt, azt, azt hallottam még. Ugye a hírek, amelyek nálam vannak, azok itt összegyűltek az elmúlt hetekről, úgyhogy nem minden a legaktuálisabb, ezt nézzék el ugye miközben itt ez az önkormányzati kampány bűdületes baromságai és nem baromságai zajlanak, közben azért van hétköznapi élet, és így szeptember 14-én volt Pest szemétszedés aszfalton és erdőben nagy zsákmány volt? Az a baj, hogy időről időre nagy zsákmány van. Tehát ezt egyében kétszer szoktuk megtenni, ez most az fk szel együtt külvási köztövet fenntartóval, aki nem tudná a mozaik szónak a jelentését, közösen tartottunk az erdőben, illetve az út mentén, az erdő utak mentén egy szemétszedést, és gyakorlatilag hát a szokásos 4-6-8 konténer úgy, hogy egyébként nem <gül> bocsánat, nem egy teljes területre vonatkozott a... Jó, akkor én most az ellenzék emberre vagyok, és azt mondom, hogy Ugi úr ez a fideszes önkormányzat hibája, mert ha a fideszes önkormányzat jól működne, akkor nem lenne szemét. Hát ez, igen, több tekintetben igaz, ugye, a egyrészt az erdő nem a kerületnek a tulajdon, az erdő az, a fővá, az, erdő az állami tulajdon és fősügyi parkerdő vagyonkezelés, de hát nyilván nem áthárítani akarom az a ellenzéki hangoknak a, az élét, másrészt pedig az a probléma, hogy ez nagyon sok esetben rendszer szintű, tehát igazából a, a probléma ott kezdődik, és erről talán már beszélgettünk, hogy a szemét nem azért kerül az erdőbe sok esetben, mert, mert egész egyszerűen az embereknek az emberek annyira felelőtlenek, hogy akkor mindent elha elhaigálnak és kidobják az erdőbe. Bizony azért kerül oda, mert, mert amikor mondjuk építkezés, felújítás és bármi ilyen típusú... Zajlik, Ezzel kapcsolatban hadd, Igen. hadd, utam, hadd egyetek, de, de, de, de, de Erről kérdezem, azt kérdezem, mert, hogy, hogy a frászkonyhóban van, hogy ugye ahhoz, hogy önt joggal lehessen kritizálni, és miért lehetne, ahhoz ugye azt kéne kimutatni, hogy az elmúlt öt évben szemetesebb volt a 18 kellett, mint korábban. Hogy ezt egyébként objektíven ki lehet -e mutatni, nem tudom. Szubjektíve, tervészetesen bármit lehet mondani, mert azt nem befolyásolja semmi, de azt azon, azon mind a ketten ámulunk, és a szó nem jó értelmében hüledezünk, hogy a magyarországi szemetelési kultúra e, miért veszít kiütéssel a norvég szemetelési kultúrával szemben, miközben annyi mindenben tűnünk felzárkozni Nyugat és Észak-Európához? Azért, mert bizonyos szempontból kulturális kérdés, tehát volt egy nagyon jó, nagyon -nagyon jó gyakorlat, még valamikor a 70-es évek elején Franciaországban végezték el, hogy két különböző településen egymással párhuzamosan bevezették a szelektív hulladékgyűjtést. Az egyikben, mielőtt bevezették volna a szelektív hulladékgyűjtést, egy nagyon jelentős edukáció zajlott a gyermekek körében az óvodától egészen a 18 éves korig. A másik településen ez az egyéves edukáció nem történt meg. Ahol az egyéves edukáció megtörtént, ott sokkal nagyobb arányban volt a szelektív személygyűjtés sikeres. Tehát abba a dobozba, abba a ládában gyűjtötték a megfelelőt, és nem össze-vissza kevergetve dobába. Tehát az edukáció ebben a kérdésben iszonyatosan fontos. A másik pedig az, hogy bizonyos, bizonyos jogi lézagokat be kell, be kell tömni. Tehát én azt, azt mondom, hogy ha a gyózan belátására nem lehet bírni, vagy bízni, akkor, akkor be kell ezeket szigorúan vasalni. És, amit az előbb elkezdtem mondani, hát azért az Mégiscsak, hogy mondjam, csak nonsensz, hogy, hogy iparszerűen az agglomerációs térségből, vagy akár szomszédkerületekből, ugye ez a legnagyobb összefüggő erdőterület, hiába teszünk ki 8, 6 7 8 helyre olyan kamerát, ami napelemmel működik, és nézi az autót, már fogtunk olyan autókat, akik behajtottak, és a sittet letették, aztán utána megtaláltuk a tulajdonost, aki a oda vitte, de ezek építési vállalkozók, akik azért, mert mondjuk egy fürdőszoba, vagy egy vizesbog felújítása esetén ne, egyszerűen nem akarják kifizetni a lerakónak a költségét, ezzel is csökkenteni akarják a, a, a tulajdonképpen a kiadásukat. Egyébként a, a megrendelő pedig nem követeli meg ezt tőlük, innentől fogva, ők, ezt simán megspórolják. Tehát valami olyan rendszert kéne kialakítani, hogy nyilván nem úgy, mint a, a, a mondjuk a, Légkondicionálók esetében, hogy csak akkor adunk el légkondicionáló berendezést, hogyha megvan a tanúsítványos szerelő, aki majd azt beszereli és visszahozza a papírt, hogy ezt szakszerűen szerelte be, és csak akkor adunk majd el mozdulókhajlót vagy wc hogyha egyébként a rézi mozdulókhajló meg wc a verakóba történő elhelyezéséről behoztuk a papírt. De, de tehát valami módon ezt, ezt legalább addig, ameddig az edukációval párhuzamosan nem alakul ki ez a feltétlen reflex az emberekben, hogy márpedig, hogyha szétverem a fürdőszobámat és, és új fürdőszobát építek, akkor a sittet nem engedem, hogy a vállalkozó egy nagy műanyag zsákba elvigye, azt kitegye, ahol éppen jónak látja, mert vigye el a zsákban, és aztán majd kérem vissza a pakvért, hogy hol tette le, annak a pecsétjével és dátumával, és akkor megnyugszom, hogy rendben zajlott okay. a folyamat. Köszönöm szépen, nyissunk új fejezetet, nem csak Jobb Sándor, hanem más is lehetővé tette, és akkor nézzük ezt a történetet, amely nagyon sok más kerületet is érint. Nem ez a konkrét történet, hanem vannak rokon történetek, Ugye ez a másnak nem sikerült, de egy civil szervezet egy esős hétvége alatt megszerezte az ajánlásokat. Ugye ezek a cikkek, konkrétan ez a cikk Jó Sándor tollából avval kapcsolatos, hogy van egy olyan választási technika, amivel olyan jelöltet, jelölteket indít a kormánypárt, akikhez különösebb reményt nem fűznek, de aki és akik, vagy amely, vagy amelyek, meg tudják zavarni a választót a tekintetben, hogy adjanak rájuk szavazatot vagy sem, és adott esetben megfelelő körülmények mentén tudnak annyi szavazatot elvenni az esélyesektől, amivel pregnás különbséget tudnak létrehozni kormánypárti és ellenzéki jelöltek között. Ugye ez a hipotézis. És ezzel kapcsolatban a 18. kerületben egy aggóra Lokálpatrióta Egyesületet nevesítenek, amelyről azok a ott, tehát a gyanút az veti fel, hogy szeptember 5-én vették nyilvántartásba a jelölőszervezete, szeptember 6-án pénteken vett át az ajánló éveket. szeptember 6 és 8 a között egy hétvég a gyűjtötték össze az ajánlásokat úgy, hogy a szombati piaci napon zuhogott az eső kevés ember volt az utcán, szeptember 9-én délt az, az agura polgármesteri jelöltje és 14 jelöltje leadta az ajánló éveket, a javálasztási bizottság még aznak nyilvántartásba vette őket, miközben nem szerepel politikai tevékenység. Az alapító levelükben a Fideszes Ugi Attila által vezetett 18. keleti önkormányzattal korábban együttműködési megállapodás kötöttek. Legutóbb részt vettek az összesen másfél milliárd forintos pályázaton, ami a Fájúzs és könyéke integrált szociális rehabilitációja nevet viseli. Az Agora feladatait, közösségi kert létrehozása és közösségi programok, ismerkedés, kert sorsolás, az nem tudom micsoda szaktanácsadás szervezése volt. És ugye maga a gyanú, ami megvan itt fogalmazva, vagy ön által, vagy a Fidesz által megfelelő rész aláhúzandó, most túlléptek azon, ami egyébként az alapító levelükben van, és megpróbálják megosztani az ellenzéket azáltal, hogy az ő nevük is ott szerepel. Valami, tehát ugye az a gyanúsítás is benne van, hogy hogyan a Frázskunyóval lehetett összeszedni ilyen rövid idő alatt ennyi ajánlást, ami egyébként másnak nem sikerült és akkor itt nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan valakik ebben besegítettek. Nem én lehetek az első, aki ezt felveti, más kerületekkel kapcsolatban is olvasott ilyet. Ha van összefüggő mondandója, nem fogom megszakítani. Hát, igazság szerint én csak, én csak az őszinte csodálkozásomnak adok hangot, mert ugye amikor a, alig egy évvel ezelőtt, ugye amikor a, a, az ellenzéki vitézek éppen a szánkókat verték szét, nagy bátorsággal a, a, és gyújtották fel a Alkos téren, akkor ugye kiálltak és azt mondták, hogy lelkük és vérük a, a civileké és minél több civil álljon össze és uh, induljon el a választásokon és így próbálja az ellenzéki mozgalmakat megújítani. Tessék, amikor meg elindulnak, akkor meg az a probléma, hogy egyetem miért indulnak el, mert azzal az ellenzéknek az esélyét rontják, most akkor van olyan civil, amelyik javítja, van olyan civil, amelyik rontja, és az ördögből tudják azt, hogy egy civil szervezetre, amelyik egyébként ez a jobb nevű újságíró, ez azt felejtette elmondani, hogy ez a civil szervezet az előző kormányzati ciklusban egy fővárosi térközpályázatban működött együtt a fővárossal és a kerülettel még hozzá egy közösségi kert létrehozásában, és azért általában a közösségi kertek és az ehhez kapcsolódó programok eleve nagyon sok csatlakozó szemét, nagyon sok olyan embert feltételeznek, akik egy egyébként ezekben a közösségi kertekben működnek együtt, tehát azért azt lehet látni, hogy, hogy ezeknek az embereknek önmagukban nagyon sok személyes, personális kapcsolata létezik. Másrészt pedig ugye szerintem ez a jó búrás sem tudja, hogy hány, szava, hány ajánlás kell egy jelölt elindulásához. Tehát az, hogy egy önkormányzati képviselő elinduljon, ahhoz kevesebb, mint száz ajánlítást kell összegyűjteni, kevesebb, mint százat egy körzetben. A polgármesternek nem, kell, nem egészen háromszázat kell összegyűjteni. Tehát ezek mind azt mutatják, hogy persze lehet hangzatosan beszélni bizonyos dolgokról. Egész egyszerűen arról van szó, hogy, hogy ezek, a, ezek a szervezetek, ezek most ráálltak egy kommunikációs sémára, ami az állatfarmból való, hogy ugye a, a két láb rossz, négy láb jó, Hogyha ketten vagyunk, az jó. Hogyha többen vagyunk, az meg rossz. Nem arról beszélnek. Hogy hány, épp, szervezet, épp, hát, épp, hány szervezetül ezek? Hány személy indul például a polgármestőségét? Tehát szervezet jelöltem? nincs. Velem együtt. Igen, tehát van ön, van az ellenzéki, van ezek szint az agóra, és mi a negyedik? És van egy független jelölt. Van még egy független jelölt. Lesz-e bármilyen vita a 18 aki korábban egyébként, Aki korábban egyébként jó néhányszor elindult, már mielőtt még azt mondanánk, hogy ezt is a, a Fidesz szervezte meg, a Jó Sándor ezt mondaná, tehát ő már korábban több alkalommal akkor, akkor amikor a Fidesz nem is volt, tehát nem is én voltam a polgármester, akkor is indult különböző választásokon. Tehát azért... lesz -e bármilyen vita a jelöltek között tud-e erről? Egy kezdeményezés volt, ami a vitára vonatkozott, Szerintem, akinek kell, vagy aki ezt a kezdeményezést tette, az próbálja szervezni. Öt évvel ezelőtt is ö, elmentem vitahozni, tehát rajtam, hogy nem tudok múlni. Hogyha ha sor felül a vitára, hogy meg tudják szervezni. Önnek van bármilyen feltétele? Hát, legyen egy szék, meg, Jó, meg legyen ott az, az össze szereplő. Tehát, ö, öt évvel ezelőtt is egyetlen kritériumot fogalmaztam meg azt, hogy hogy úgy én nem gondolom, hogy vitázni kellene, hogy, hogy mondjuk valaki, kikiáltja kiáltja magát, kihívulnak, és akkor vele vitázunk. Ha minden jelölt eljön a beszélgetésre, vagy a vitára, vagy a diskutára, akkor én nagyon szívesen magam is résztetek rajtam. Én, én magam azt gondolom, hogy ezek a történetek egyébként előre viszik. Részben a választási kultúrát, részben pedig a, a, azoknak az embereknek a lehetőségét, akik szeretnének a, a kínálatból választani. Ebben nem fogunk egymással vitatkozni, én az elmúlt időben meg, meg, nem nagyon vagy, hallottam olyan polgármestert egyébként, aki hasonlóan fogalmazott volna. Nem. A vásárlóerő Magyarország településein egy gikai gazdaságkutató ZRT felmérésével ismerkedtem meg, amely e tekintetben, tudja hogy a vásárlóerő Magyarország településein a 18. keleted a grafikonján a fejlődők közé sorolta. Ugye felmerült az, hogy vajon egy beszélgetésben csak kampányhíreknek kell-e szerepelni, és teljesen nyilvánvaló, hogy nem. Függetlenül hogy ezt is tekintheti valaki kampány kampányhírnek. Ez azért érdekes, mert két egymással összefüggő adatot kell itt vizsgálnunk. Az egyik az a horst magazinnak az évelején kijött kutatása, amit az Athonscentrummal és egy másik ingatlanfejlesztő ingatlanos irodával közösen hajtott végre. Ugye ez arra vonatkozott, hogy a ki- és beköltözők aránya, tehát a bándorlási egyensúly, ugye az a kerületben nagyon pozitív volt, és az egész országban a legpozitívabb, tehát sokkal többen költöztek be, mint amennyien kiköltöztek a kerületből. Egyrészt másrészt pedig ez a, ez a kutatás, ami engem is meglepett, tehát nem az, hogy a 18. kerület önkormányzat területén, vagy a 18. kerület területén a vásárlóerő paritás az most már egyébként a, a legmagasabb kategóriában van. Nem ez az, ami meglepett igazából, hanem a változás mikéntje. Tehát, hogy gyakorlatilag a, a, a válság utáni időszaktól e, számítva, gyakorlatilag itt több mint 80 kal nőtt meg a, a vásárolóerő Én Most e, megpróbálom a, a, a GK-it megkérdezni részben a módszert arról, rész, részben pedig arról, hogy milyen adatok alapján e, kezdtek hozzá ennek a dolognak a, a az ismertetéséhez, mert, mert ez önmagában egy, egy városvezető számára is nagyon fontos, mert ez mindenféleképpen szignifikáns különbséget jelent ö, nagyon sok esetben. Tehát a, az, hogy az önkormányzatnak milyen típusú önkormányzati szolgáltatásokat kell nyújtania ezek után, az, hogy az önkormányzatnak ö, ö, hogyan kell tulajdonképpen a kulturális ö, fogyasztási é, kínálatát, a sportfogyasztási kínálatát megváltoztatnia E, milyen típusú fogodali e, ellátást kell biztos, az, az, az nagyon sok esetben függ attól is, hogy, hogy milyen társadalmi rétegek e, e, költöztek a kerületbe, illetve hogy ezeknek milyen, e, milyen egyéb hatásai vannak, hogy mit fognak ott igény, milyen, milyen igényeik vannak szóval ez Nem csak a piac, hanem az önkormányzat szabályozó szerepe is e, meg kell, hogy ebben a helyzetben jelenjen. És én itt, én itt azt gondolom, én itt azt gondolom, hogy, hogy itt neki nagyon sok feladatunk van, mert e, Részben valószínűleg az önkormányzat bizonyos infrastruktúrális fejlesztéseinek is köszönhető az, hogy ez az eredmény létrejött most mindenféle kampányt zárójelvetéve, meg azt, hogy egyébként még mit kellett volna megcsinálnunk ez alatt az öt év alatt, azt is éve, mert Nyilván vannak olyan jogos igények, amiket nem tudtunk befejezni és ígértük, hogy megcsináljuk és megvalósítjuk ebben az esztendőben, de nem jutottunk el odáig. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy amit megtettünk, az jelentős részben visszatükrözni azt, hogy ennyire vonzóvá vált a, a 18. kerület. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha csak ön valamilyen témát nem vet be, akkor nagyjából 72 óra múlva ismét jelentkezem. Rendben köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Ugye okay, hallották, a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat kormányzat 5-28-20-10 percünk van az akármire, utána felhívom Cséplő Danielt, aki Ferencvárosban indul polgármester jelöltként. Ma a 2019. szeptember 23. a hétfő van, és 5 perc múlva lesz reggel 9 óra ez a Kejfej Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora. Borult ég, állítólag esni is fog. 061 489 és 0636771161. Holnap Elsimó László, Humba György és Nemes Gábor tart számot, vagy tart igényt a figyelmükre, éleszek majd a negyedik. egy 8 perces szám, amely nem igazán alkalmas arra, hogy betelefonáljanak, de arra jó, hogy regenerálódjak, és hogyha valaki telefonál, hát akkor meg fogom szakítani. 061 és 0636 Most mondom neked, Ádám, hogy ez az egyik kedvenc számom, Marian Facebook-tól a The Hawk és 8 perc múlva felhívom Cséplő Dánielt. Ebbe a számba én nem beszélek bele, de ha önök belebeszélnek, szívesen fogadom a hívásaikat. Nem indul el. Úgyhogy CD-t kell cserélni. Így nehéz meglepetést okozni, de attól még szólni fog reményem szerint. Gotta make your own.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 Child, to lay on the line The past just don't matter Tomorrow won't mind don't deserve you I'm only human but I swear I'll love you just as hard as I can Love you more than you know. Rajtam nem mulott. Cséplő Daniel, aki Ferencvárosban polgármester jelölt, csak a sok papírom között keresem a megfelelőt, azt mondja, hogy a Budapest főváros 9. keret helyi választási bizottság 44. Cséplő Daniel független jelöltet Budapest főváros 9. keretben polgármester jelöltként nyilvántartásba veszi, 300 darab kellett hozzá, hogy érvényes legyen, 418 at -ad adott le, ebből 362 darab volt érvényes, és ez szeptember 6-án történt. De addig sok víz folyt le a Dunán, mi már egyszer találkoztunk, amire a műsor legelején utaltam, de nem kerültünk azt hiszem tegező viszonyba, úgyhogy most ez nem fog befolyásolni bennünket, de a találkozás sem, és azt kérdezem, hogy az, ami elvezetett egészen a polgármester jelöltségéig, az micsoda, hiszen önt korábban még az MSP MSP MSZP, elnökségéhez, sorol, az MSZP elnökségéhez sorolható személy volt, Uh, és hát az MSP más jelölt mögé állt be, uh, végül is Ferencvárosban. Az ön élete hol volt az a vágány, ahol letért a szocialista párttól? Hát először is, ugye, hogy mondjam el a, a politikai történetemet, én 2016-ban kezdtem el politizálni. Uh, előtte azért nem, mert a Horn korszakban, ugye, még fiatal voltam, gyerek voltam, akkor még nem érdekelt a politika. A Gyorsányvilágban 43,ban, 1976-ban születtem. A Gyurcsányi rában meg nem voltam hajlandó részt venni, tehát nem értek egyet Gyurcsány Ferenc politikájával. Úgyhogy amikor ugye 16-ban elkezdtem politizálni, akkor azért kezdtem el politizálni, hogy vagy megváltoztatom az mszp t vagy pedig egy új szociáldemokrata pártot kéne alapítani. Hát, Magyarul, az hogy az a... ön politikai irányultságának a szocialista párt tűnt akkor a legmegfelelőbb alakulat? Igen, én egy szociáldemokrata ember vagyok, egyébként zsidó ember vagyok, tehát ezért döntöttem úgy, hogy az NSZP kötelékébe állok 2016-ban. Uh -huh. Mi történt 2016? És 2019 nyara között? Hát ugye, mint mondta, említette, én a Ferencvárosban élek, és a Ferencváros helyi szervezetében kezdtem el dolgozni. Elnökségi tag lettem, ugye elég aktív volt a politikai élet az elmúlt. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy az ember elnökségi tag legyen Ferencvárosban? Hú, gyorsan, ez egy másfél év. Tehát, hogyha ember részt vesz, és is már pedig én, én elég jelentősen kivettem a részemet a munkában, akkor, akkor is fiatal ö, vagyok, tehát sajnos nagyon kevés fiatal ö, lép be az MSZP-be, ennek sok oka Ferencvárosban van. Ferencvárosban az MSZP elnökségének hány tagja van? Hát, 8. Ja, 8. Tehát bekerült ebbe a 8-ba. Így van. Egyébként a Ferencvárosi Szervezet az egy elég ö, ö, erős szervezet, Uh, ugye én egyébként Pál Tibor uh, alatt alérozottan úgy mondhatnám, tehát ő államtitkár is volt, uh, én nagyon sokat tanultam tőle. Egyébként uh, állítom, hogy, hogy ő, ő lett volna a legalkalmasabb és a legrátermettebb arra, hogy, hogy Ferencváros polgármester legyen. De tudom, ő sohasem akart, vagy legalábbis ha akart is, de jelölt sose volt. Tehát amióta írtam. Hát szeretett volna, csak ugye ez a, politikai, ez a politikai helyzet, ami Magyarországon van, tehát hogy két válik a politikai tér, ez egy ilyen helyzetet teremtett, hogy egy szocialista. Ferencvárosban egy ilyen régi szocialista nem lehetett, vagy nem, nem jött létre az, hogy lehetséges az, hogy ő, ő polgármestad. De mi vitte törésre a történetet? Na, az én ezt hagyd mondjam el, tehát az én e, ugye e, én folyamatosan e, azon dolgoztam, hogy az MSZP erősödjön. Mint párt, e, ugye mind a, a, a Budapesten, vagy országosan Budapesten és itt helyi, helyi szervezetként. A, ugye megnézzük, ugye volt egy parlamenti választás, a parlamenti választásban is állandóan ezt hallottuk, hogy nekünk egy ilyen ellenzéki összefogásban kell dolgoznunk. Az, identitás, az identitást teljesen háttérbe kell szorítani, mert hogy akkor hogy nézne ki, hogyha most nyit... Hát arról, hogy az identitást teljesen háttérbe kell szorítani, arról nem volt szó, de az nem árt, hogyha az de. ember képes a korlátozására. De. De, tehát ezt így, így megmondták az elnökünk. Jaj, bocsánat, ahogy önnek megmondták, az másokkal, akkor igen, igen, jó, Akkor jó, én jó, többet jó, tud, jó. igen, bocsánat. De, és egy parlamenti választás itt a Ferencvárosban az úgy zajlott le, hogy ugye az Arakovács kellett dolgozni, uh -huh. meg a Vénasszály márta kellett dolgozni, a vénaszály Márta visszalépett, és így lett a Csárdi Antal a uh -huh. Ferencváros uh -huh. egyik Na, és, és hát ez, ez, ez kiverte nálam biztosítékot, tehát ugye, az LNP és a, a Csármi Antal úr, tehát mi nem, nem magunkra dolgozunk, mi nem építjük a pártunkat, mi, uh -huh. mi nem akarunk egy erős szociáldemokrata pártot, hanem mi egyszerűen bele akarunk morzsolódni, uh -huh. vagy felmorzsolódunk és szépen lassan egy ilyen DK-s... Hát És akkor a... ennek, ennek hangot adott? Hogyne. Hogyne? Tehát én, én azt mondtam, ugye megnéztük a... És mit mondott a... erre az ön szellemi atya, ott Pál Tibor helyben? Hát igazot adott nekem. Én adott nekem. És azt mondta, hogyha ezt fiam nem tudod elviselni, akkor... Hát mondom, tehát itt, itt az a helyzet, hogy, hogy azt e, látjuk, és ugye most ugye utána jött egy LP választás, akkor menjünk ugye így, Igen. E, végig, és az LP választáson ugye az történt, hogy, hogy e, megint csak most ezt lehet, tehát az MSP egy nagyon csúfos vereséget szenvedett, a DK ugye erősödött, és ezt éreztették is velünk ugye, a kedvedbe, de erről biztos vagyok benne, hogy hallott, meg már volt szó, Ugye más Budapesti kerületek kapcsán, meg vidéken is. Hogy, hát éppen ma például... a hetedik kerület kapcsán volt szó, de olyan nagyon nem van róla szó a kilencedik keretben. Mi történt? Hát engem télen például megkeresett a, a demokratikus koalíció, hogy, hogy lépjek át az MSZP-ből a DK-ba, és akkor úgy lehetek mondjuk helyi képviselő. És ennémet mondtam. Uh -huh. Tehát szépen lassan az NSP e, személyei azok, azok át. Tehát mint, hogy a már meg akarta, vagy tudom hogy meg akarta szerezni a Barcelona, ugyanúgy meg akarta önszerezni a demokratikus koalíció. De igen, és a szisztematikusan csinálja a békkel. Erre mit mondott a Pál Tibor? Nem hívta fel a demokratikus koalíciót, hogy ez nem szép dolog? Vagy nem osztotta meg vele? Nem, nem. Tehát ő erről tudott. Tehát... Az a helyzet, és volt, aki kötél kö Vagy ezt nem alakulni, tudja. Azt, áj, áj, áj, azt kérdezem, igen. hogy volt, aki kötél át. Volt. És abból képviselőjelölt is lett? Így van. Hm. Tehát már csak nekem azt kéne megnéznem, hogy ki volt korábban a szocialista, aki most rajta van ezen a listán. Hát igen, ezt megteheti. Ja, igen. Hát illetve az is, egy, az is egy fontos dolog, ugye ezt is meg kell említeni, hogy, hogy olyan jelölteket hozott be a DK mondjuk, akik, akiknek közük nincs a kerülethez. Tehát valaki Szegedről, valaki Újpestről, tehát az se fogalmuk nincs, hogy mi van a kerületbe. Tehát egy önkormányzati politikának nem erről kéne, hogy szóljon, nem egy ilyen pátmukiról kéne, hogy szóljon, hanem arról kéne, hogy szóljon, hogy valaki ott él, ő egy lokálpatrióta, ő képviseli a helyi embereket, ő ismeri a helyi embereket, bejár a zöldségeshez, tudja, hogy hol van az egészségügyi intézmény éppen, vagy a gyógyszertár. És hát sajnos nem erről szól. Tehát, így aztán nem maradt más választása, mint kilépni a pártból? Nem, nem, nem. Tehát, megyünk. Tehát az a helyzet, hogy hogy ugye kezdett itt, itt Ferencvárosban kialakulni egy kép, hogy ott, itt ki is lehet a, a jelölt. Tehát ugye a pár Tibort azt úgy, hogy van, ö, úgy bántak velem mint egy politikai selejtel, mert hogy szocialista, tehát ezzel sem értek egyet, hogy szocialista nem lehet. Polgármester miközben egyébként mondjuk a második kedvetben, ugye ott, jó, ott egy, maradj, maradjunk, maradjunk itt, igen. a politikus van, vagy jelölt van, Na, és ugye az a helyzet, hogy, hogy ugye jött az önkormányzati választás, és ugye akkor jöttek a, a nevek. Tehát ugye Jancsó Andrea a neve felmerült, ő egy, ő egy nagyon intelligens, szerintem egy nagyon jó polgármester lett volna, és mégis ugye belekergették ebbe az előválasztásba, szerintem egy politikai öngyilkosság volt, én nem is vettem részt egyébként ezen az előválasztáson. Mert azt láttam, vagy azt éreztem, hogy ott fölül úgy gondolkoznak, hogy, hogy, hogy baráni Krisztina legyen a polgármester. Ezt azért mondom, mert biztos vagyok benne, hogy, hogy az ellenzéki, ellenzéki összefogás budapesti elitje az, az számolt, kiszámolták, hogy, hogy kivel verhető Bácska János. Hát, hogyha Barayi-Krisztinára gondoltak, akkor végül is jó személyre gondoltak, hiszen az előválasztás ezt, e, ennek az eredményeit hozta, vagy ennek, ezt igazolta vissza? Jó, hát elmentek 1700-an, ugye ez augusztusban történt, elmentek 1700-an, vagy 1800-an, és, és ez is egyébként feljogosít arra, hogy elmenjek, vagy, vagy, hogy jelölt legyek, tehát ez is feljogosított erre. Mert hát én úgy gondolom, hogy, hogy ezt a számot ezt én simán hozom. Hát szerintem, ez majd ki fog derülni október 13-án, de ennyien mentek el, ezt az 1700 embert kárhoztatni nem lehet azért, hogy elment, a többieket sem lehet kárhoztatni azért, hogy nem de. mentek el, de emlékeim szerint kiütő győzelmet, de. kiütési győzelmet aratott Baranyi Krisztina, tehát nem egy vagy két százalék, hanem talán 60 százalék volt kettejük között, azért az nem csekéség, és miután ebbe a felek belementek, ennek következtében Baranyi Krisztina lett ott a polgármester jelölt, aki egyébként ebben a pár struktúrában részt vett, és alávetette magát a pártja döntésének, az ezzel az eredménnyel kénytelen kelletlen, vagy egy át nem kénytelen kellett, nem örömmel kellett, hogy együtt éljen. Így van, csak ugye a képviselő jelöltek, akik vagy akik ott az ellenzéki összefogás... 2030-a mentek el egyébként pontosan. 2030 oké. Okay. Én De... csak véletlenül nem többet mondott, hanem kevesebbet. Kettő, igen, kettő Bocsánat. Tehát a, az ellenzéki összefogás, a budapesti ellenzéki összefogás vezetősége, vagy elítéljen inkább így hívnám, illetve a, a jelenlegi, az ellenzéki képviselő jelöltek is jól tudják, hogy, hogy Baranyi Krisztinának voltak olyan idejei a kerületben, ami viattő emberi-egyenlköltség nem alkalmas arra, hogy polgármester De legyen. Milyen történetekre gondol? Tehát itt határozatok születtek arról, hogy, hogy ő lakást kapott soron kívül. De ez De a kejfejecsében egy, egy tárgyal történet volt, ő egy lakást kért, megkapta, majd utána pontosan arra való hivatkozással, ezűben vátes volt egyébként. Én nem örültem annak a történetnek, mert egy olyan országban szeretnék élni, ahol politikai, tehát ahol egyébként a politikai riválisok is fordulhatnak egymáshoz segítségét, ráadásul meg is kapta, utóla pedig úgy gondolta Baranyi Krisztina, hogy ebből ha ez így marad, abból olyan politikai támadást lehet kovácsolni ellene, hogy csak na, fogta magát, és ezt nem fogadta el. Végül is azért kárhoztatja, hogy egyáltalán ezt kezdeményezte? Ö, nagyon sokan várnak, körülbelül 2000-en várnak ilyen határozatra Terencvározban. 2000 Ö, Ez összeférhetetlenség. Tehát ez egy hiba volt. Ö, a de, és az, az, hogy, az, hogy, az, hogy korrigálta, annak nincs jelentősége? Vagy megpróbálta korrigálni? Bepróbálkozott. Tehát ez egy bepróbálkozás. Tehát ez egy bepróbálkozás volt. Én ezt értem, de az a Ferencvárosi Harson, amit ön a saját honlapján idéz, az ugyanilyen mértékben nem beszél arról egyébként, hogy aztán ő ezt nem vette igénybe. Jó, de még egyszer mondom... És nem, tehát, nem volt a, sajtótámadás a Fidesz, van egy határozat Van erről egy határozat, ahol a Fidesz egyébként, mert ezt is hagyd mondjam, hogy engem próbálnak itt le Fideszbé tehát soha semmi közöm nem volt a Fidesz, az nem, nem lesz, és nincsen, vagy nincs, és nem lesz a Fideszhez. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt e, e, négy Fideszes megszavazta, és... E, nem három fideszes egy együttes megszavazta, tehát akkor még volt együttes, ez 2016. augusztus 31-i határozat, és a két MSZP-s gazdasági bizottsági tag pedig tartózkodott. Még egyszer mondom, kb. 2100 kérelem van várnak erre a határozatra sokan, igen, tehát hát ő, ők ebben igazabban, de aztán ő aztán... Ennyi, ha van határozat, akkor van lakás. Ez hogy ért, hogyha van határozat, akkor van lakás? Hát, de nem ha költözött ha be. be le, tehát... nem, nem csak ér, értik, hogy ő nem költözött be, de a 2000 ö, ö, kérelmező, az be szeretne költözni. Én ezt értem, de... Minden ez a helyzet Radicski Gábor úrra? Tehát, hogy soro, a soron kívüliség a legnagyobb probléma. Hogy ebben az országban soron kívüliség van, hogy kegy van. Hát hogy soron kívüliség volt-e vagy sem, erre már nem emlékszem. Ezt majd ha vele fog beszélgetni, ezt meg fogom kérdezni. A Bara a, a sem volt soron kívüliség, ez maga a gazdasági bizottság döntött így. Az magában Persze? a műsoron belül hangzott el, hogy viszonylag kevés időt telt el, de hogy ilyen egyébként, hogy soron kívüliség van-e. Valaki meg... 15 éve. Valaki 15 éve vár ezekre a határozatokra fialaud. Én ezt Mitől régei utcában lakó roma család, a Rericki Gábor úrtól? Mi a különbség? Hát elvileg semmi, gyakorlatilag pedig van... Kapcsolati o... rendszer. Kapcsolati rendszer. Jó, ami a Baranyi esetét illeti, ott az, ott az önellentmondás egyébként nagyobb, de ezt vele Végbeszéltem, már végbeszéltem. szükség esetén két perc erejéig, vagy három perc erejéig meg lehet ismételni ezt vele szerdán, hogy az tényleg egy önkormányzati képviselőt megkülönböztet valami a rebicki de az egyébként, hogy adott esetben prominens személyekkel kivételt tesznek, azt tudom mondani, hogy miután a polgármesternek van egy tíz lakásos kerete, amivel öt éven keresztül élhet, tudommal, Ha azt, ráadatosan, az ki sem használta az elmúlt öt évben, én azt gondolom, hogy ahogy a miniszternek is van olyan kerete, amelyet arra használ föl amire akar, emiatt őt kárhoztatni lehet, de ez az emberi gyarlóságnak a les határán van. De ha túlságosan sokat emlegetjük a 2500 adott esetben cigány vagy nehézsorsú embereket, az meg a demagógia les határán van. A kettőt kell tudni összeegyeztetni. Jó, de hát, de mi, mi az, amit még elkövetett Baronyi Krisztina? Én, én még egy dolog, tehát én mondom 2016-t a dolgozok. Jó, csak ön parkolási engedély parkolási engedély meg, meg hát Menjünk. ugye az, az a kérdés, hogy ön a saját helyzetét mennyiben gondolja szolgálni azáltal, hogy másokat kritizál? Nem, nem lenne egyszerűbb a maga érdemeit sorolni, mint másnak a rossz te, te, cselekedeteit kárhoztatni? Nem, nem igazából, nem igazából, mert az a helyzet, hogy ebben a szituációban az ellenszégi összefogásnak nem szabad, tehát én, én most ezzel hogy, hogy nem szabadna beállni Baranyi Krisztina mögé. Tehát én, én felszólítottam egyébként Karácsony Gerbőt arra, hogy lépjen vissza Baranyi Krisztina mögül, illetve felszólítottam az ellenzéki összefogás képviselőit is, hogy álljanak ki Baranyi Krisztina mögül, és Baranyi Krisztinát pedig felszólítottam arra, hogy mondja vissza a polgármester jelöltségét. Tehát ennek az De ellenzéki összefogásnak, tehát ennek az ellenzéki összefogásnak valaki más mögött kéne, hogy álljon. Ez lehetek én is. Én ezt értem, de van olyan, hogy ön valamit kér, és ez nem így következik be, tehát hát, nem támogatja. Ezért, hát ezért indultam el, és nagyon sok választom, ezt tudja, és nagyon sok választom nem fog se Bácska Jánosra szavazni, se Baranyi Krisztinára, se a, a, a két jelöltre, aki még van, hanem rám fog szavazni. Én ezt, én el, én ezt értem, de most ha eljutottunk Baranyi Krisztináit, de az, hogy ön hogyan szakított a szocialista párt, odáig még nem. Hát az a helyzet, amikor én bejelentettem, hogy én, én nem vagyok hajlandó támogatni uh, Baranyi Krisztinát, nem vagyok uh, hajlandó kampányolni neki, és bejelentettem azt, hogy el fogok indulni polgármesternek, hát ezzel a lendülettel a Szerencváros szervezete azonnali hatájjal, hát kirugadt. Mondhatjuk így De fel. konkrétan miért rúgták ki? Hát ezért, mert uh, nem a, a párt érdekeit is. Nem csak azon jár a fejem, hogy közben Baranyi Krisztina hallgat bennünket, hogy jó ötlet lenne önöket összehozni, de azt hiszem, hogy nem. Ön egyébként Baranyi Krisztinával valamilyen módon kereste, tehát önök között van valamilyen nexus a tekintetben, hogy beszéltek már Ferencvárosról, vagy? Egy Egyszer-kétszer beszélgettünk. Ugye az a helyzetet is hogy mondjam el, hogy én körülbelül két-három éve járok be testületi ülésekre. Én azért jól látom, hogy mi a helyzet. Ha a realitást nézzük most ugye a, a október 13-a után, akkor az a helyzet, hogy, hogy lesz, lesznek ugye fideszes képviselők az egyik oldalon, remélhetőleg nem többségben ugye. A másik oldalon ugye lesz egy ilyen baloldali DK, még talán jobbikos képviselő is fog jönni. Egy, pedig... egy kis türelmét fogom kérni, mert én nem gondolom azt, hogy önöknek feltétlenül beszélniük kell egymással, de á, kis türelmét kérem, jó? Egy másodperc türelmét kérem. De én egy, -egy vitára Baranyi Krisztinát, meg, meg a többi jelöltet is nem jöttek el már kétszer. Egy másodperc türelem. Megkérdezem Barojen Krisztinától, hogy ő egyébként óhajta. Ez az ő. Másodperc türelmet. Jó? Kis türelmet kérem. semmilyen kötelezettsége nincsen, és a saját idejét nem befolyásolja, de óhajt ebbe a diskurzusba beszállni, vagy nem? Jó, köszönöm szépen! Nem óhajtott a lehetőséggel Na, hát pedig egyébként én már uh, másodjára hívom vitára én is a a e, polgármesteri jelölteket, és nem hajlandók. El. Amikor a Baranyi Krisztinának azt a, sajtótáj, azt a sajtótájékoztatót tartotta, e, ami arról szólt, hogy legyen vita közötte és Bácska János között, akkor tudja, hogy azt, a, azt kizavarta meg azt a sajtótájékoztatót? Nem tudom. Nem tudok. Én egyszer, egyszer volt egy, egy olyan bemutató, ahol bemutatta a, a képviselőket, az, az ellenzéki összefogás képviselőit. Ott mi ö, csináltunk egy kis felfordulást. Ugye táblákon ö, próbáltuk ö, bemutatni azt, hogy, hogy mi is történt, ugye határozatokat osztogattuk. Ezen a, ez nem sajtótájékoztató volt, hanem ez Baranyi Krisztina bemutatta az ellenzéknél. És e akkor? Lelölteket, és akkor ugye akkor mi felszólítottuk, még egyszer mondom, tehát ugyanezt mondtuk, hogy felszólítjuk Karácsony Gergőt, hogy, hogy álljon ki Baranyi Krisztina mögül, illetve felszólítjuk az ellenzéki összefogás képviselőjelöltjeit, hogy álljanak ki, mert jó, ezt én értem, de ugye ön azt a megoldást választotta, hogy akkor kivált a szocialisták közül a megfelelő számú ajánlást összeszedte, és, én el, én, én és én én elindul én elind, elhiszem, el, elindul polgármester jelölként, de ez egyben azt is jelenti az önbizalmán kívül, hogy ennek reális esélyét látja, vagy ez az ön eh, politikai eh, Jövőbeli érvényesüléséhez járul hozzá, mondván, hogy ha most nem sikerül, akkor is majd egyszer bele lehet írni, hogy ez megtörtént, és az ön pályafutásának jelentős sarokköve lesz. Na, mint mondtam, én négy éve politizálok, én a József Attila lakótelepen lakok, ami egy elég, hogy mondjam, baloldali. De egyébként valaki azt mondta, hogy ön már az előválasztás előtt bejelentette, hogy indul. Tessék? Hogy az előválasztás előtt bejelentette, hogy indul. Hát igen, abszolút. Tehát én, én ezt direkt, én, én figyeltem, hogy mert tisztánban voltam azzal, hogy, hogy meg ugye beszélgettem a, a képviselő jelöltekkel, a momentumosokkal. Tehát én, én figyeltem azt, hogy, hogy ennek mi lesz a vége ennek az előválasztásnak. És jól sejtettem azt, hogy, hogy ha hogy ha Baranyi Krisztina nyer, akkor, akkor mindenféleképpen e, tovább jelöltetem magam, viszont hogyha mondjuk Jancsó Andrá nyert volna, és <coughs> volna, akkor lehetséges az, hogy én visszaléptem volna. Ez egy, egy érdekes dolog, mert én, én azt hittem, én azt hittem hogy, hogy, mert ez, ez itt kétséges volt, hogy az ellenzéki összefogás nem fog beállni Baranyi Krisztina Értem, de most már ugye oké, okay, rendben van, akkor ezt tisztáztuk, és ön azt gondolja, hogy ön egy érdemi, tehát e -e számszerűsített eredményeit, illetően egy, egy érdemi résztvevője lesz ennek a polgármester választásnak. Abszolút, még egyszer mondom, én arra számítok, hogy az ellenzéki összefogás kiáll Marani Krisztina mögé, és beáll mögén. Tudja milyen Tudja mennyi ajánlóívet kértem ki? 600-at. Igen. Igen. És? 600, az 600 Igen. Azért kértem ki ennyit, nem 120 meg nem 100 évet kértem ki. Igen. Nem azért 600-at, mert arra számítottam, hogy az ellenzéki összefogás, az nem Barani Krisztinának fog aláírásokat gyűjteni. Én ezt értem, de ebben tévedett. Hát... Nem hát kicsit vagyott, hogy idézzem Gyulcsony Ferencet. Milyen a politika. De nem ilyen a politika, ez, nem, ez, nem, ez a politika és az emberek, hát ez, ez alapján bárkit lehet károsztatni? De, de még mindig az a helyzet, mondom, fiale úr, még az a helyzet, hogy még mindig megtörténhet az a lehetőség, hogy az okay. elezéki összefogás az mögöttem le. De mire alapozza ezt? Hát volt 300 nem tudom hány ajánlása. Az a 300 nem tudom hány ajánlása, mennyiben győzni meg a pártokat, hogy ő mögé álljana. tehát Beszélgessünk el értelmesen. Tegedű, de tegedű, de tegedű gyűjtöttem össze, és nem, nem úgy, hogy mondjuk átmásoltás. Ó, én ezt értem, de eddig racionális szférában haladtunk, függetlenül attól, hogy a baranyinak a negatív színben beállítása Ebben a módon ez nekem túl koncentrált, de az, hogy ön mögé álljon az ellenzék, az... Mert, mert Baranyi Krisztina, mondom még egyszer, emberileg, erkölcsileg, alkalmatlan arra, hogy Ferencváros polgármestere legyen. Nézze, fogalmam sincs, hogy Baranyi Krisztina meg fogja verni Bácskai Jánost. Erről fogalmam sincs. De az, hogy az ellenzék nem fog kiállni az elkövetkezendő három hétben Baranyi Krisztina mögül, és nem fog önmögé állni, e erre, erre, azt nem mondom, hogy mérget veszek, mert az ember végül is csak akkor vegyen mérget, ha egyébként tényleg beveszi, tehát azt ne kösse más dologhoz, de Második indokként azt mondanám, hogy erre mérget veszek, mert ez az irracionalitásnak már olyan szférája, amely a science fictionbe tartozik, és akkor már inkább moziba megyek, mint hogy önnel beszélgessek. Ez az ellenzéki összefogás. Gyalázott. Rendben van, akkor maradjunk abban, hogy közvetlen a választás előtt föl fogom hívni, és megkérdezem öntől, hogy mekkora csalódást okozott az, hogy ez nem történt meg, vagy épp ellenkezőleg. Ha ön mögé állnak, akkor azonnal föl fogom hívni, és még egy telefon erejéig, október 13-a után megkérdezem, hogy milyen eredményt tetszett elérni, de maradjunk abban, hogy 13-a előtt még mindenféleképpen felhívom önt. Jó, egyébként azt csak így a végén hagyom el, hogy, hogy azért indultam el, mert szerintem alkalmasabb vagyok, mint Mácska János alkalmasabb vagyok, mint Baranyi Krisztina, és alkalmasabb vagyok, mint a két... Uh, Férjét és nehézség, az eddigi beszélgetésünk e tekintetben nem nagyon hagyott kétséget maga irány. Nagyon szépen köszönöm, hogy szóba állt velem. Viszont hallásra! Köszönöm. Én azt hittem, hogy magabiztosságból csak havas Herriktől lehet kölcsönkérni, de most Havas Herriknek egy elég jelentős konkurenciája alakult ki, és hogy havas Herriket a szájába vettem, most az csak azért, tettem tudják nagyon jól, hogy nagyon delikát viszonyomban van havas Herrikkel a civil a pályán címűsorom című kapcsán de annyira méltatlan Havas Herikhez az, ami legutóbb az N1 televízióban elhangzott. a magyar sajtóra pedig végképpen azt, amilyen mértékben terjesztette, és abban olyan magabiztonságot már mint Havas Herik, hogy gondoltam, hogy miközben ragyogó egészségnek örvendéshez tartsa meg 120 évig, Cséplő Dániel mellett azért megemlítem. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó ez teljesen komolytalan az ember, arra volt jó, hogy az embernek a vérnyomása fölmenjen. Ó, ne-ne-ne-ne, ne esünk Egy... tehát azért avval legyünk tisztában, azért ne legyünk történelmihetlenek. Volt néhány egészen szörnyű pillanat az életemben, ezek közé tartozott, meg nem mondom melyik választásom, szerintem az előző önkormányzati választásoknál, de lehet, hogy parlamenti választásoknál, tudnom kéne, de nem emlékszem rá, volt olyan rádió tulajdonos, aki rávett engem olyan kamuszervezettel való beszélgetésre, hogy én konkrétan elsüllyedtem a szégyenember, ezt többé-kevésbé érzékeltettem is a beszélgetésen folyamán, de amelyet egyébként a rádió tulajdonos kifejezett kérésére lebonyolítottam, az ennél borzasztóbb volt. Ezt önként vállaltam, utána Cséplő Dániel, mint polgármester jelölt, és mint Kejfej Jancsi hallgató bejelentkezett, és nagyon szívesen is tettem ezt meg. Minden héten nem ismételnék meg vele egy beszélgetést, de az október 13-ai választások egyszer beszélgetek vele, és utána egyszer. Ennél pedig volt olyan beszélgetés, ami sokkal jobban emelte a, a vérnyomást. Ez más volt. A mostani SMS küldőjének majd mondom, hogy erre kitérhetünk a vele folytatott beszélgetésben. <gül> Arról van, hogy kiemelkedő nézettsége volt a, a civil civilapályának, és én mondtam a szerkesztőnek, meg a honpolának is, hogy hát szerintem ez szörnyű eredményt ért el, de egyelőre csak a nézőszámot meg a rétet lehet tudni, és ez alapján valami jó helyezése kell, hogy legyen. Én örülök, én örülök, soha rosszabb, Tehát ne olyan legyen, hogy azt gondolom, hogy ennél nem lesz jobb, és kb. kiderült, hogy nagyon rossz lett, nagyon sokan nézték. Várom a helyezést. Ha önök akarnak telefonálni, tegyék, a mai misonnak egyébként úgy van vége, hogy újabb embert már nem hívok a ringbe, ebben a képzeletbeli ringbe, meg nem is ringbe, mert miért nem akarok én boxolni. Ha akarnak beszélgetni velem, tegyék. Örülök. Határozottan örülök. És még egyszer mondom, az elkövetkezendő három hétben nem lesznek üres járatok. Én az előző három hét szabad részét sem tekintettem üres járatnak, de minden esetre azt meghagytam önöknek, ennek vége. 061 hat egy, Na jó. Ahogy a seregben mondták, ha nem, hát nem. Szakmai teljesítményem és szakmai lelkiismeretem alapján viszont kívánom keresztbe hozzában, tiszta a lelkiismeretem. Igyekeztem szolgálni a dolgozó népet, 061-48-9099-9036771161. Holnap az első fél óra miénk, aztán jön Elsimol László, Humval, György és Nemes Gábor. Jó reggelt! Jó reggelt Horváth Péter, hát itt a végén azért 6 fóvalyek már nekem át, tényok közül már szóba szóba szóba Igen, igen, köszönöm szépen. Hát, biztos a Kubráviónak az volt egy mélyütés, hogy először héten pénteken a Gálvölgyének az életműszerben Bóta Gábor 20 percig csak bicsérte Marton Lászlót, és ez úgy látszik, hogy nem nagyon teszett neki. Egyébként Radmut volt az, aki végig kiállt Marton László mellett, tehát ő volt a dramatógia West Prémi is. Úgyhogy én lehet, hogy furcsa, amit mondok, és meg, meg értelmezem, de én most is az a vélem, hogy egy verbális gyilkosság történt Martólászról a kapcsolatban, és ezt verebes is már egy ez évvel ezelőtt. Ez, ez túlzás. Jó, hát azért mondom, jó. hogy ez a véleményem, hogy ha kérdezett, úgyhogy már nem tudom, más nem szólal meg az Mert hát nem, nem, nem tudom, mit hozzátenni. Az, hogy Radnót és meghívták, hogy beszélhet Martólászról a szombat délelőttben, majd lemondták itt egyetlen egy dolgot lehet tenni, azt lehet mondani, hogy ez nem igaz. Még egy dolgot lehet tenni. Azt lehet mondani, hogy sajnáljuk. Abban az esetben meg kell hívni ismét Radnóti Zsuzsát, és ki fog derülni, hogy elmegye vagy sem. A hír ugye azzal kapcsolatos, hogy az élet és irodalomban Radnóti Zsuzsa írt Martó László halála kapcsán, és abban van egy utóirat, amely megírja, hogy meghívták a Szombat délöci műsorba a Kun Zsuzsájék a klubrádióban, ott egyébként Radnóti Zsuzsa nem először szerepelt volna, tehát van Nexus, majd egy nappal előtte lemondták. 06148 és 0636 még 210 másodpercig. Utána dörö.fi alajan a gmail.com izgatottan várom, hogy hanyadik lesz a sorban a civilapályán. Egyébként abban az interjúban, már a az interjúnak nevezhető, mert ott riporteri teljesítmény nincs, Havas nagy garral szitta az akkori szerkesztőjét, aki most az én szerkesztőm, nekem volt már vele vitám, olyan vitám, mint amilyen vitája a Havas Heriknek volt, nem volt. Amilyen vitám meg volt, azt nem fogom elmesélni, de azt az, az, az sikerült természetesen az ATV vezetősége elé vinni, és ott nagy plénum előtt beszéltük meg. Többé-kevésbé mindenki megelégedésére, de ez már nagyon régen volt, és nem csalódtak volna bennem, ahogy én ott viselkedtem. Ott végül is többé-kevésbé mindenkinek igaza lett. És senkinek se. Hosszú távon nem nagyon toklalkhatott tenni a számra. Már csak az a kérdés, hogy azok a gondolatok, amelyeket megfogalmazok, azoknak érdekében egyébként érdemesenek megszólalni. Hát ezt a környezetem jobban tudja eldönteni, mint én. Nagyon közel állunk a dörö.fialajanaskukatgmail.com, Ádám teljes utolsó mondatokhoz még tudják megváltoztatni, ahhoz telefonálni kell, ha nem, akkor már csak 40 másodpercig vagyunk itt együtt. A mai eredményeképpen beszereztem két új intera, jó alanyt. Péterrel minden héten találkoznak. Cséplő dániel egyszer-egyszer 5 egyszer, perc ereig, hát hosszabban igen, hogyha. Ellenzék kiált Kristina Krisztina mögül. Egyébként pedig rámolok, azért vagyok még adásban. Döröpont, fialajanos gmail.com.